Prvej línii. Prvej línii. Pozdravujem milých poslucháčov, slobodného vysielača a samozrejme aj poslucháčky. Je tu relácia v prvej línii, takto nečakane máme v tento piatok od 20:30 máme ju ale prednahratú, takže nebudete mať možnosť interagovať, to znamená písať svoje maily alebo pripomienky alebo telefonovať, pretože je to prednahraté. Asi deň skôr, teda nie asi, ale určite. Moje meno je Michal Albert a budem vás sprevádzať touto reláciou a som veľmi rád, že do tejto relácie prijal pozvanie, host, ktorý je jedným zo symbolov toho zápasu s tým tzv. covid-terorom, s ktorým sme tu teda zápasili ešte pár rokov dozadu a možno sa niečo ešte aj chystá v budúcnosti uvidíme. Som rád, že môžem privítať pána doktora Petra Liptáka. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže teším sa na poslucháčov aj my sa tešíme a ideme si pozrieť hneď článok, aj kvôli ktorému vlastne ste prišli a budete rozprávať o tom. Petra Liptáka pre vyjadrenia počas pandémie opäť postavia pred súd. Toto je titulok novinárskeho príspevku na aktuality SK pozrime si ešte perex, súdne pojednávanie s Petrom Liptákom obžalovaným pre podnecovanie na zhromaždení v roku 2020 pokračuje, lekár odmieta vinu a ďalej spochybňuje legitimitu pandemických opatrení. Tak, už len ten titulok sa mi zdal trošku taký čiastočne manipulatívny, pretože to vyzerá ako keby to už aspoň podvedome to ja tak cítim a čítam, že ako keby niečo už bolo ukončené, boli ste napríklad oslobodení a niekto teda sa rozhodol pokračovať a obnoviť celý ten proces, tak už samotný titulok teda nie je úplne s kostolným poriadkom. Ako to celkovo vnímate, napríklad už toto, čo som teraz prečítal a, a celkovo ten proces, ktorý teda bude pokračovať toho 19. augusta, Poviete aj, kedy presne a kde presne, aby aj fanúšikov ste pozvali, lebo už sa tam mm -hmm. chystajú viacerí. Tak. Hej, hej. No tak vlastne celé to začalo takým tým zhromaždením počas toho začiatku, alebo toho prvého roku covidu, v tom roku 2020, kedy v decembri pred Prezidentským palácom bola... Bolo také zhromaždenie občanov, kde sme už boli dosť nabrúsení na, na, tie, na ten režim. Na ten, ja tomu hovorím, ako snažím sa tak pravdivo povedať, ja tomu hovorím, že to bol fašistický režim. To bol také, takéto obdobie toho COVID-fašizmu. Ľudia boli predásledovaní, boli príjmané rôzne opatrenia, na, násilie, násilne boli zadržiavaní a tak ďalej. Čiže e, to, bol, to bol fašizmus. Ej, a na čele toho de facto stál pán Matovič ako predseda vlády. No a my vieme všetci, že pán Matovič je blázon, čiže, čiže takýto blázon bol aj Hitler, čiže... Áno, že blázni sú zneužívaní rôznymi kruhmi, aby teda nejakým spôsobom ovládli spoločnosť a šírili potom takéto násilie, aby, aby, aby sa obohacovali, v tomto prípade to bolo na zdraví ľudí, ale ľudia zomierali, to znamená aj na smrti ľudí zarábali. Čele toho režimu, ten, kto pána Matoviča menoval, netreba zabudnúť, že bola pani prezidentka Zuzana Čaputová, hej, známa podporovateľka ukrajinského nacistického režimu. No môže byť, že teraz, keď už vidíme, že ten diktátor Zelenský na Ukrajine doklepáva, už končí, už nemá podporu, už ani nevie, či je, lebo keď vidíme tie posledné videá, tak je úplne zmetený a dopletený a podľa mňa vystrašený a tak ďalej. Čiže je tu šanca, že keďže ten podporovateľ tohoto nášho fašistického režimu končí, že sa ten fašizmus oslabí a že aj na Slovensku sa konečne podarí pomenovať skutočnými slovami, čo sa tu udialo, že vypátrame tých vyníkov, označíme ich a nie, že mňa, ktorý som ako lekár v prvej línii liečil pacientov, z toho tzv. neliečiteľného covidu, čiže vôbec to nebola neliečiteľná choroba. Ja ako všeobecný lekár som vyliečil stovky pacientov, či už v domovoch dôchodcov, kde som mal povedzme, aj takmer 100 ľudí naraz chorých a nebolo potrebné ich ani hospitalizovať a my, ani mi nikto neumrel, bola to taká obyčajná chrípka. E, stačilo rozdávať lieky, e, niekedy bolo treba podávať kyslík a, a najmä veľké ťažisko práce bolo na tom, aby našich pacientov neopustili opatrovateľia, Hej, že ich bolo treba napájať, bežná starostlivosť rozdávať lieky a tak ďalej. To bolo vlastne to najdôležitejšie, lebo tie prípady, čo sa stali v Taliansku a v Španielsku s tými starými ľuďmi, to bolo spôsobené tým, že ich opatrovateľia ušli od strachu. Tak vystrašili ľudí, že opatrovateľia ušli a tí stárky potom poumierali, pretože tam zostali sami. Imobilní pacienti zostali sami. Tak poumierali tam vlastne hladom, nemali lieky, nemali vodu a tak ďalej. A potom sa povedalo, že, že covidová Pandémia zabíjala. zabíala ten strach. Takže možno, že som trochu odbočil. V pohode. Takže sa vráťme de facto k tomu. A, procesu. procesu? K tomu, čo to naštartovalo. A, tak ja som vlastne mal taký prejav, a, kde teda. Bolo to také zaujímavé, že ja ako taký človek sa pohybujem tu po Bratislave, za mnou chodia tajný policajti s kamerou a natáčujú si ma. Hej? Takže tam si ma natočili, čo som povedal. A, vlastne, a teraz, keď sa späť na to dívam, čo som povedal, tak ja som na to hrdý, že čo som povedal. To bolo v tom roku, v decembri 2020. Hej? Čiže som povedal, že, že proti strachu musíme postaviť opak odvahu, opak strachu. Robme všetko, ako žiadajú. Zhromažďujme sa. Nenozme rúška. Nedajme sa očkovať, keď není zaruka účinnosti a bezpečnosti. Nedajme sa testovať, hej? Čiže toto všetko som povedal na tom verejnom zhromaždení. A vlastne som upozorňoval ľudí na tie najväčšie riziká e, a že som sa usiloval ich tak poučiť, aby sa vyhli tým najhorším veciám, ktoré, ktoré vlastne potom nastali. To bolo ešte predtým, než boli tie umrtia. Hej? Že potom nasledovalo obdobie, kedy nám tu umrlo 12 tisíc ľudí v tej prvej vlne. A, vďaka a tomu sme... Ja som varoval ešte predtým. Hej? To znamená, že ja som akože podnecoval je to klasifikované ako trestný čin podnecovania no ja som práve akože podnecoval štátna moc fašistická štátna moc proste ohrozovala zdravie ľudí spôsobovala im smrť ja som proti tomu dával návod čo treba robiť aby sa tí ľudia ubránili Čiže v čom je podstata toho podnesovania, keď ja som iba chránil životy a zdravie ľudí? Čiže to je práve to, čo sa musí posunúť. Nie ja mám byť na lavici obžalovaných, ako dneska som na lavici obžalovaných, ale... Títo ľudia, čo reprezentovali vtedajší režim, majú byť na lavici obžalovaných. Majú tam byť aj všetci tí ľudia zo Ošuklú, aj z toho úradu verejného zdravotníctva, všetci tí, čo vymýšľali tie vyhlášky, ktoré boli vymyslené bez odborného základu. To znamená, že tam neni odborný podklad, že prečo, mala, prečo bola vyhlásená pandémia keď bolo e, tak málo e, chorých na 100 tisíc obyvateľov. Predtým, keď sme vyhlasovali epidémiu chrípky, tak e, bolo 1700-1800 chorých, ale chorých pacientov, ktorí boli na penke, povedzme, na 100 tisíc e, ľudí. Hej. Tak to bola potom riadná teda, už epidémia. Teraz, keď si zoberiete dáta, napríklad, ktoré sú na webovej stránke John Hopkins Univerzity, ktorá zbierala dáta od Svetovej zdravotníckej organizácie a dodnes je tam za každý štát ako suma tých dát, tak tam v tom najhoršom období počas prvej vlny bolo 500 chorých na milión. Takže keď si to prepočítate na 100 tisíc, to bolo 50 ako chorých na milión. A treba ešte povedať, že to neboli chorí, to boli pozitívne testovaní. To znamená, tie testy vykazovali, urobili aj zo zdravého chorého hej, a zaradili ho medzi chorých. A takých bolo 500 na 1 milión. To znamená, keby sme to ešte podelili desiatimi, lebo asi iba jeden... E, iba asi 10 zo 100 tých pozitívne testovaných bolo aj naozaj chorých. Tak nám vyjde úplne smiešná incidencia, povedzme 5 na 100 tisíc. Tak ako pri incidencii 5 na 100 tisíc mohli e, vyhlasovať, že tu máme pandémiu a prijímať také drastické opatrenia a vystrašiť ľudí až proste k smrti. E, takže E, veľa takýchto, ne, e, takýchto e, protikladov, takýchto nezmyslov e, v tom období možno nájsť, ktoré nám preukazujú, že všetky tie opatrenia, všetok šet, ten cirkus e, fašistický bol de facto bez odborného základu. Hej. No ale oni tvrdia, že to robilo konzílium odborníkov No, robilo to konzilium odborníkov, ale nemali odborný základ, lebo odborný základ sú dáta. To znamená, keď nebola incidencia, ďalší veľmi dôležitý fakt je e, smrtnosť. Smrtnosť covidu. u e, V októbri vyšiel veľký, veľký taký, taká štúdia e, profesora Johannidisa z ďalšej americkej univerzity e, a vydal to ale vo vesníku Svetovej zdravotníckej organizácie. Čiže to, to je veľmi, veľmi vierohodný zdroj informácií. No a vyšla taká veľká štúdia, ktorá zmonitorovala vlastne k tomu oktobru výskyt covidu a jeho smrtnosť na celom svete. A pán profesor to uzavrel, že smrtnosť je veľmi nízka, menej ako 0,20. To znamená, že z tisíc e, ako keby, e, ľudí, ktorí dostali COVID, e, zomru dvaja. E, profesorka Bražinová, to je naša známa epidemiologička, robila e, prehľad za tri predchádzajúce roky, čo sa týka e, smrtnosti chrípky. A jej to, podľa jej dát vyšla smrtnosť 0,85 to znamená, z tých tisíc ľudí zomre 8 na chrípku. To znamená, že smrtnosť chrípky bola 4-krát vyššia, ako bola smrtnosť covid a výskyt covid bol úplne smiešný, lebo keď to prepočítame aj s tým, že testy boli chybové, tak máme tu incidenciu 5 na 100 tisíc, kdežto u chrípky sa počítalo za epidémiu, keď to bolo 1700 na 100 tisíc. Čiže, no bolo koncilium odborníkov, ale to je ako aj dneska sa povie, že koncenzus odborníkov, no ale keď nie sú data, keď není odborný základ, no tak tí odborníci sú iba na papieri, hej? alebo to sú len také fasády. Hej? A však nakoniec si dobre pamätáme, ako to vtedy bolo. Mali sme tu sice konziliem odborníkov, ale tlačovky mal vždy pán Matovič, hej, známy to blázon. A vždycky tam vyprával a všetci mu kývali, že je to tak, áno, pán Matovič, je to tak, je to tak. Hej? Čiže de facto pán Matovič to tu riadil a jeho chorá hlava. Pán Matovič sa ale vyjadril, že on je vlastne hrdý za to, že on sa postavil do boja za záchranu ľudí. On považuje svoje konanie za záchranárske, že on pomohol zachrániť ľudí. A prečítam jeden jeho status, kde to tak trošku... On zhrňuje, respektíve aj hovorí o tom, že ľudia si našli teda toho psa, teda toho vinníka a našli ho v podobe Matoviča. Doba absurdná, citujem status Igora Matoviča zo 7. februára 2021. Keď vedieme rokovanie vlády o opatreniach v súvislosti COVID-19 zleje. Keď nevediem opatrenia vlády v súvislosti s COVID-19, zle je. Máš čapisu, čapicu, zle je. Nemáš čapicu, zle je. Kto chce psa byť, palicu si nájde a dnes je evidentne populárne, že psom som ja. Nič sa nedá robiť, to sa stáva. počas kríz zvyčajne povstanú proroci, ktorí ukážu prstom, aby ľuďom toho správneho psa našli. Niekedy sú psami jednotlivci, inokedy celé národy. A ľudia v túžbe stelesniť príčinu svojho strádania Rady uveria, Proroci potom často moc získavajú a pokoria ľudí, ktorí im uverili. Dnes som vďačným stelesnením utrpenia ľudí ja. Nie tí, ktorí ľudí voči opatreniam vytrvalo celý čas štvali. A už dúplom nie tí, ktorí sami neboli ochotní ani tie najzákladnejšie rešpektovať a dodržiavať. A tak z páchateľov sa obete stali a z tých, čo ich zdravie a životy chránili, páchateľov urobili doba absurdná, ktorá raz skončí, verím. Ano. Takže toľko Igor Matovič. No tak tu vidíme, že je to blázon. Tu to potvrdil, pretože to, čo som povedal, musíte z toho vychádzať. že On vyhodnotil situáciu, kedy sme tu mali, keď priznáme, že pozitívne testovaní, boli teda chorí, hoci chorí, chorých bola len jedna decetina, ale keď to priznáme, tak podľa dát VHO sme mali, Svetovej zdravotníckej organizácie sme mali na Slovensku tú incidenciu, to znamená to množstvo tých chorých 50 na 100 tisíc. Hej? to je jeden fakt. Bolo 50 na 100 tisíc. Druhý fakt. Smrtnosť bola 0,20, pritom pri chrípke bola smrtnosť 0,85. Hej, čiže, chríp, čiže infekcia bola viac ako štyrikrát menej smrtelná alebo mala nižšiu smrtnosť ako mala chrípka, bežná chrípka. To znamená, bolo tu, keď si zobereme, že pri epidémii chrípky bolo 1700, tak tu ich bolo len 50. Hej. A keď si to zoberieme, tak kde ten Matovič, keby mal zdravý rozum, z toho mohol urobiť ohrozenie spoločnosti? Hej? Kde to mohol urobiť? Kde to videl? Hej? E, treba k tomu ešte, e, ešte povedať, že, že kde to videl... Hej? No, kde to videl? Tak bolo, bolo tých chorých v podstate menej. E, smrtnosť bola 4-krát nižšia. E, a teraz, ale je fakt, že za tú prvú vlnu, za ktorú on nesie plnú zodpovednosť, zomrelo 12 tisíc ľudí. Hej? Počas chrípky ich zomrelo 1500. Hej? Čiže na čo zomreli tí ľudia? Na čo zomreli tí ľudia? Hej? Čiže on sa tvári, že je akože obeď nejaké, nejakých zlých názorov a neviem čo. No, keď to bola taká banalita, ten COVID, že iba 50 na 100 tisíc a smrtnosť čtyrikrát menšia ako keby to bola, keby to bola, povedzme, incidencia 1700 ako pri chrípke, ale by bola smrtnosť štýkrát nižšia, tak by malo byť 1500 deleno štyrmi. Ako toľko malo byť obeti tej vlny toho covidu. Ale tu ešte bola aj tá incidencia, že nebolo 1700, iba 50. Takže, takže tu predsa každý vidí, že e, tí ľudia ktorí zomreli, museli zomrieť na niečo iné. Hej? Nemohli zomrieť na COVID. Museli zomrieť na tie opatrenia, ktoré zaviedol Matovič. A to je totiž známe, lebo aj Svetová zdravotnícká organizácia priznala, lebo mali sme predtým Ebolu, že opatrenia proti Ebole zabili viacej ľudí ako Ebola. Hej? Čiže to není, že to akože sa ešte nikdy nestalo. Hej? Si zoberte, že že aké drastické opatrenia boli prijaté v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Hej, že ľudia boli otestovaní, bolo konštatované, že sú pozitívne a či mal infarkt alebo mal poražku alebo mal ja neviem, emboliu alebo neviem na čo umieral práve ten človek, tak bol strčený na covid oddelenie, kde len tak ležal a v podstate umrel. Hej? A keďže bol pozitívny, tak on mal sice infarkt, mal poražku, mal emboliu a x ďalších chorôb, ale umrel na COVID. Hej? To znamená, že na to zomierali tí ľudia, lebo jednoducho, keď ma niekto infarkt, tak sa musí dostať na, na intervenčnú kardiológiu povedzno do 2 hodín. Hej? Aby mu mohli dať stent, aby ho zachránili. Hej? Ináčne človek umre. A to isté platí o intervenčnej neurológii. Takisto, keď má niekto embóliu, tak treba nejakým spôsobom toho pacienta manažovať. Nemôže ležať a, a tváriť sa, že má COVID. Hej. Čiže ďalšia, ďalšia dôležitá vec. Keď už tam tí ľudia sa dostali na to COVID-ov oddelenie, no tak tam je vlastne, to je vlastne centrum rôznych nozokomiálnych infekcií. No, on tam prišiel možno ani nemal nejakú infekciu, lebo však mohol byť a pravdepodobne väčšina tých ľudí bola falošne testovaná, že sú akože COVID pozitívni. Išli tam a tam sa nakazili nejakou nozokomialnou infekciou a už následne sa to rozbehlo a nakoniec omreli na zápal kľúc, ktorý bol nezvládnutelný, pretože to bolo práve nozokomiálny kmeň, na ktorý povedzme, bežná antibiotika nezaberajú. Hej? A tak ďalej dalo by sa pokračovať. Čiže e, už len to, že pacienti, že pán minister Krajčí e, ako keby zakázal pacientom našťovovať lekárov. Čo či lekár je lekár prvého kontaktu. To znamená, tam musí prísť pacient, čo Najskôr, keď mu vznikne nejaký problém, ten ho jej pošle ho tam, kde mu vedia pomôcť, ak je to niečo vážnejšie. Keď má banálnu infekciu, tak nasadí, povedzme, antibiotika, urobí mu cerpečko, vidí, že to je niečo, sa rozvíja, nasadí mu antibiotika a, a zápal plus nevznikne. No ale keď ten pacient má byť, že len telefonujem a zostať doma hej, a tak ďalej, len do, prosím vás, do ordinácie mi nechoďte. Hej. Ste chorí, ale do ordinácie mi nechoďte. Hej. No tak to je aký management choroby. Hej. Čiže všetko to tu bolo postavené na hlavu a podľa mňa, keď to Hippokrates pozoroval niekde z neba, tak oplešateľ z toho. Hej. Lebo, lebo toto bolo všetko proti tým základným medicínskym toto bolo proti medicíne. Čiže aké ak konzilium odborníkov? Konzilium odborníkov prijímalo opatrenia proti medicíne. Proti Hipokratovi. Hej. Na jednej strane máme toto naše konzilium odborníkov, na druhej strane je Hipokrates, ktorý dvíha prst. Takže, takže to, čo sa tu dialo, to bolo všetko, všetko proti medicíne. Bolo to všetky, všetky tie opatrenia, to boli opatrenia nejakého bláznevého mozgu. A jednoducho to nemalo nejaký, nejaký podklad odborný, či už v dátach, alebo v manažmente, alebo v čomkoľvek. Pán doktor, predpokladám, že keby sme teraz išli naživo a mali by možnosť poslucháči písať maily, tak Predpokladám, že drvivá väčšina z tých mailov by bola v tom duchu, že vám chcú veľmi pekne poďakovať za to, že ste sa držali hipokratovej prísahy, že ste aj vystúpili na tom konkrétnom zhromaždení, že ste pomáhali otvárať oči a že de facto ste aj pomáhali zachraňovať ľudí pred napríklad tým očkovaním alebo pred tým zbytočným testovaním, pretože a teraz to teda hovorím za nich, za tých ľudí, ktorí by to teoreticky aj prakticky si myslím, že písali. Takže to hovorím teraz za nich a odbočím teraz k tomu priamo, lebo to si myslím, že by bol aj vhodný argument pre vás na tom súde, pretože ak oni hovoria o tom, že vy ste podnecovali vlastne, aby sa ľudia zhromažďovali, tak potom podľa tejto logiky aj Matovič a ďalší Podnecovali na zhromažďovanie za účelom celoplošného testovania, kde sa tiež zhromažďovali, síce tam na, na oku, na teda vyzeralo, že nejaký meterapol majú odstup, ale tak boli tam aj chorí, ktorí tam pokašlievali, bola zima, november, či čo to bolo, Sichravie počasie. Viem, že som išiel okolo na aute a videl som, ako, ako tam čakajú nešťastní v, tom, v, tom, v tých radoch, ale som ja nevidel zmysel v tom, aby som sa pridal k nim. Práve, že som videl zmysel, aby som bol izolovaný v tom aute a dostal sa čo najskôr domov. Takže toto by mohol byť jeden z tých argumentov aj pre vás, že prečo oni vás žalujú za... Tu ide, tu ide o to, že ja to, verem tak vyslovene systémovo, Áno, toto, toto je ďalšia taká, taký, taký ukazovateľ, že ten Matovič to nemá v hlave v poriadku, lebo, a, ale, a že to, ten odborný tým, vlastne, akože to boli zrejme nejakí ľudia iba na papieri odborníci, lebo každý odborník vie, že keď máme vyhlásenú epidémiu, tak ľudia sa nesmú zhromažďovať. To, to vie každý. Čiže, jakí to boli odborníci, keď ešte tí, e, všetci ľudia boli prehnaní, ako keby cez nejaký taký tunel, cez ktorý každý z nich prešiel, a v tom tuneli z nich každý mal ešte zakašľať, aby ten odber bol taký, aký má byť. Hej? Čiže, e, jakí to boli odborníci? Čiže, ja by som aj povedal, že ak takíto odborníci sú tam aj dneska, no tak sa máme prečo báť. Hej, tí ľudia nemajú ani zdravý sedliacký rozum. Nie je to, že nemajú medicínske vedomosti a že neštudujú odbornú literatúru. Hej? Lebo však dneska máme toľko už zromaždené... A už tedy to bolo... Veď som citoval tú štúdiu toho profesora Joanidysa. No prečo, to prečo to oni nemali, keď to bol ten Svetovej zdravotníckej organizácie? Prečo z toho nevychádzali? Hej? Čiže, čiže vlastne akí sú to odborníci. Čiže mne to nevychádza nejako, že by v čele našeho štátu v týchto zdravotníckych pozíciách boli nejakí odborníci. Hej? No sú tam takí ľudia na papieri, ktorí sa tam prepracovali, asi poznámosti alebo neviem akým spôsobom, ale jednoducho, jednoducho veď ako môžu vytvárať také divadlo, aké vytvárali, bez toho, aby to malo odborný základ. Hej, to je proste, to, to proste trestúhodné. Čiže nie, ja mám byť... Na, ja, preto ma tam tlačia, hej? Lebo ma potrebujú umlčať. Lebo keď, keď mňa tam neumlčia, no tak nakoniec dojde na nich. Hej, lebo to tak proste je. No, takže... Takže jednoducho... Tým chcem povedať, že... To, že Matovič urobil ďalšiu blbosť, to ja predsa nebudem ako vyťahovať na nejakú svoju obranu, hej. tak to len potvrdzuje, že to je fakt idiot, hlúpý človek, ktorý, ktorý možno aj emocionálne je trošku tak viac psychopatický a sociopatický. Vždy si vymyslí nejakú omáčku, aby vyplával ako nejaký hrdina, nejaký, nejaký rytier na bielom tátošovi a tvári sa, že je ostrihaný na ješka, alebo čo, neviem proste. Je to taký človek, však nakoniec, áno, že má také histriónské rysy, ako hovoria odborníci a tak ďalej. Čiže... No, je to taký šašo, hej? No, ale, ale toto, čo teraz vravíte, že akože to ne netreba jeho riešiť alebo tých ďalších netreba riešiť, že to skôr ukazuje o ich bláznostu a tak ďalej, tak práve tu by teraz aj oponovali, aj poslucháči, lebo mnohí očakávajú to a očakávali, že keď príde tá nová vláda a príde no. nejaký ten splnomocnenie z vlády, že mm -hmm. budú nejakým spôsobom postupne, aspoň čiastočne Jej. potrestaní tí ľudia, ktorí Víte, to ja takto organizovali. Pozrela na tie dáta, ako rástli tie krivky a naozaj som zistil, že po tých Matovičových uh, uh, testovaniach nedošlo k nárastu chorých. Hej. A zase som zistil napríklad, že po návšteve pápeža došlo k narastu chorých a došlo k narastu umrtí. To znamená, že vysvetľujem si to tak, že zrejme vtedy, keď Matovič toto spúšťal, tak vtedy ešte tá pandémia, vtedy to tu nič nebolo. Hej. Vtedy sme tu mali, ja neviem, či jedného, dvoch, alebo koľko mŕtvých a bol veľmi nízky ten, ten výskyt, veľmi nízky výskyt. Ja vlastne aj vo svojej obrane naopak poukazujem na to, že keď si zoberieme tie čísla, tak tu nebola tá pandémia. Viete, čiže keďže tu nebola pandémia, tak ani Matovičovo testovanie nemohlo mať nejaký zásadne negatívny dopad. Ani nemalo. Hej? Lebo to vidíte na tých krivkách, že ako narastli prípady a ako narastli umrtia. Nenarastli. Hej? Čiže, čiže tým chcem povedať, tu sa zasa preukázalo to, čo ja hovorím, že nezabila ľudí tá infekcia ale zabili ich tie opatrenia a to, že sme sa v tom našom zdravotnom systéme, že sme ho zablokovali, že sme sa nestarali o infarkty, nestarali sme sa o poražky, nestarali sme sa o embolie, nestarali sme sa o onkologických pacientov, o operácie sa nerealizovali, tak ľudia poumierali. Hej? Čiže bol zastavený zdravotný systém ale bol zastavený aj sociálny systém. Lebo vieme, že napríklad v Košiciach, tam v nejakom domove, tam umrelo aj cez 20 ľudí. Hej. Pred, aj tu nakoniec v Pezinku bolo veľa mŕtvych, lebo jednoducho tak boli vystrašení ako v tom Taliansku, že nebol, boli tam, v Košiciach boli, viem, že dvaja lekári, ktorí tam odmietli prísť. Hej. Nechali tam tých starých ľudí proste bez toho, aby tam prišli opatrovateľia ušli, neviem čo, proste tam ľudia poumierali, lebo jednoducho uh, ich tam nechali len tak ležať imobilných. Hej? Potom povedali, že to bol COVID a tým pádom to mohli uh, zhodiť zo stola. No COVID ich tam pozabíjal, je to strašná choroba a tak ďalej. No, takže, takže podľa tých dát, ktoré ja som si rozanalizoval, tak uh, pandémia nebola Hej, tam tak, keď nebola pandémia, tak nemôžu ani povedať, že Matovič niečo spôsobil. No e, bolo to e, to, že to bola tá dezorganizácia, to bol ten fašizmus, lebo on ľudí oklamal, hej, otázka je, či vedel, že ich klame, hej, lebo však keď to nemal ale v poriadku, tak um, robil, čo robil, ale, ale klamali, klamal ten odborný tým, lebo ten odborný tým predsa musel vedieť, aká je incidencia, aká je smrtnosť, hej, no keď to, aké to nevedeli tí ľudia, no tak aký odborný tým, hej, Čiže, čiže jedného po druhom by som ich bral zodpovednosti Ďalšia vec, prečo nechali Matoviča to menežovať? Prečo mu, mu potvrzovali jeho proste tie fantastické klamstvá, ktoré tam produkoval na tých tlačovkách? Čak tam mal niekto sa postaviť, že pán doktor, profesor Kličmery alebo hocikto z tých odborníkov mal povedať, moment pán predseda vlády, hej? tak toto to není. Hej? Pokiaľ chcete takto klamať ľudí, tak ja s vami končím. Jednoducho, ak by to boli skutočne odborníci, tak oni, oni nebudú v tej komisii. Oni odídu, pretože není možné byť v odbornej komisii, kde mojim primárom je pán Matovič. A teraz podľa vás, pretože mnohí očakávali, že príde nejaký trest pre, niekých, pre teda niektorých, ktorí toto celé spôsobili, podľa vás prvá časť otázky mali by byť nejakým spôsobom potrestaní a druhá časť otázky, ako vnímate to, ako sa to zatiaľ darí spolnomocnencovi vlády Petrovi Kotlárovi? No tak určite ja to tak vnímam, že, že vnímam zlyhanie na dvoch miestach, ktoré, ktoré bolo podľa môjho názoru to fatálne zlyhanie. Jednak vnímam zlyhanie ako keby tých zodpovedných odborníkov, hej, že jednoducho tí nemali dopustiť takéto... takéto skresľovanie a aby zvíťazila hlúposť, aby jednoducho bez odborného základu boli príjmané drastické opatrenia, ktoré vyraďujú zdravotný a sociálny systém. Čiže jednoznačne tí, čo boli v tých uh, riadiacích funkciách, mali by niesť uh, zodpovednosť. Hej? Uh, samozrejme, že nemyslím si, že je treba nejak plošne trestať. Hej? Čiže treba si nájsť tých ľudí, ktorí boli v tých, uh, v tých funkciách, v tých uh, proste zodpovedných postoch, ktorí tam robili uh, tú, tú stafáž Matovičovi, ktorí mu tam odkyvkávali tie jeho nezmysly, a jednoducho toto nie sú ľudia, ktorí môžu len tak uniknúť z tej svojej zodpovednosti. No a potom vnímam obrovskú mieru zlyhania a preto asi sa aj nedarí postúpiť v tejto veci, ale obrovská vina je aj v rukách prokuratúry generálneho prokurátora, pretože na neho smerovalo množstvo, množstvo podaní ktoré boli odborne aj z mojej strany odborne zdôvodnené. Napríklad som dávala trestné oznámenie na meste Krajčov, kde som vysvetľovala všetky tieto aspekty, ktoré, o ktorých som tu už hovoril, že nemáme pandémiu, lebo je takáto incidencia, že smrtnosť je takáto, že profesor Joannidis poskytol som ten materiál generálnej prokuratúry a tak ďalej. Odpoveď bola taká, že... že Není dôvod sa zaoberať môjim podaním. Hej? Čiže vždy to bolo odložené. Hej? Dával som trestné oznámenie aj na Matoviča, aj za to, čo vy ste teraz za to upriami pozornosť, za to testovanie. a Dával som ho aj veľmi expresívnym spôsobom, lebo som vlastne jednanie Matoviča pripodobil ako keby jednaniu Jednaniu vlastne v koncentračných táboroch, kedy dozorcovia hnali Židov do plynu a povedali im, že sa idú osprchovať. Hej? No, Matovič hnal ľudí na testovanie a povedal im, že sa idú teda testovať, ale pritom ich hnal do toho priestoru, kde sa museli nakaziť. Hej? Tak samozrejme, že len je tam ten figel, že teda keďže nebolo, nebolo sa čoho nakazí, tak sa nenakazili. Hej? No ale keby to tak bolo, ako teda on si on teda prezentoval, že to je, no tak viete, keby to tak bolo, tak okamžite by nasledovala obrovská vlna incidencia, to by sa obrovsky zmohutnilo a nasledovalo by množstvo umrtí, keby to fakt bola vysoká smrtnosť toho covidu. Čiže to, čo on urobil, tak to naozaj bolo niečo nepredstaviteľné, to, že mal to šťastie, že sa vlastne nič nestalo, no lebo nebola tam tá incidencia, nebola tam tá smrtnosť, nebola tu pandémia. No tak keď tu nebola pandémia, tak on urobil tento telocvík s ľuďmi, ale nemalo to tie infekčné následky, aké by to malo mať. No, čiže... Čiže to je vlastne k, tomu, k tej zodpovednosti. Hej? Iní ľudia dávali množstvo ďalších podnetov na generálnu prokuratúru, čiže nič z toho, žiadne porušovanie ľudských práv, nič z toho by sa neudialo, keby generálny prokurátor vlastne postupoval podľa zákona. Hej? A on nepostupoval podľa zákona. Hej? No a teraz čo s ním? Hej? No ale mnohí čakali teda, že keď príde nová vláda a bude ustanovený splnomocnenec, tak sa veci pohnú. Ako zatiaľ vnímate to? Ako sa to darí Petrovi tak, viete, no, tu ide o to, že no, je generálny prokurátor na strane tejto vlády, keď on sám nesie zodpovednosť za to, čo sa udialo počas toho fašistického obdobia Hej? On vlastne je z toho fašistického obdobia. Dostali sme ho do daru, hej? tým, že to preklenuje. Hej? E, máme tu hlas, ktorý tiež je svojím spôsobom e, veľmi presiaknutý tou vínou hej? E, z toho obdobia. No, čiže keďže nemáme tu jasnú výhru tých našich síl, no tak sa to tlačí ten vozík E, ako sa dá. Hej? To znamená, že aj premiér Fico má veľmi ťažkú pozíciu, lebo musí nejakým spôsobom to tlačiť ďalej, Tu situáciu. Nakoniec, ako keby pomaly sa to možno e, rieši, tak nebadane, pomaly sa to možno rieši. E, samozrejme, že splnomocnenec Kotlár má tiež veľmi ťažkú pozíciu, lebo vychádza e, z toho, že není je tam jednoznačná podpora jeho úsiliu. Hej? Keď tam není je jednoznačná podpora, tak je to taký núdzový režim. Hej? Je to stále núdzový režim. Čiže napríklad, keby... A ďalšia vec je, no ľudia si myslia, že teraz máme nejakého splnomocnenca, máme možno akože v tom smere, je tam FICO a neviem ešte kto taký naklonený k tomu, aby sa riešili tieto problémy. No ale keď není politická podpora, no ľudia si mysleli, že tak teda hodím ten e, lístok pri voľbách, e, zostavila sa nejaká koalícia, no teraz sa to bude riešiť. Nie. Teraz je taká situácia, že to chce stále podporu. Hej? to chce stále širokú podporu. No tak keď tí ľudia nie sú ochotní podporiť a trvať na tom a prejavovať sa, e, však ja teraz budem súdený a možno aj odsúdia a zavrú, No a čo a čo teraz ľudia spravia? Nič. <laughs> Hej? Nič neurobia. To znamená, že ja akože idem po tom, aby som podporil úsilie povedzme doktora Kotlára, aby on mohol mal viac priestoru a mohol presazovať tie veci, tlačím na to, aby som vytvoril priestor aj pre toho, premiéra, aby mohol tiež viac, v, väčší priestor, lebo to sú politické ako keby procesy. Hej? No a politický proces je za, závislý od toho, koľko ľudí sa zobudí. No keď sa ľudia nezobudia, no tak nič nebude. Hej? Príde nám sem ďalšia biologická zbraň, ďalší nejaký pokus na nás budú skúšať, lebo tí ľudia, čo to urobili, tí stále fungujú. Hovorí Ten sa teraz o nejakom... Na Slovensku, ale aj zahraničí. Hovorí sa o nejakom ďalšom covide v, v jeseni. Áno, hovorí sa o ďalšom covide, no ale však covid je bežná infekcia tých vírozí asi 200. To znamená, zasa idú strašiť ľudí. Hej? Vystrašiť ľudí a potom ich môžeme ovládať, ako to robil Goebbels. Hej? No, presne to, o to im ide. Čiže ľudia sa nesmú nechať vystrašiť. My si musíme najmä uvedomiť e, takú ako keby vlastnosť vírusu zo odborného, aby, aby to malo nejaký ten odborný základ, to, čo teraz poviem, tak je taká vlastnosť vírusu, že vírusy máme buď také, čo, sú, čo majú vysokú smrtnosť, a potom máme vírusy, ktoré majú, ako vysokú infekciozitu, že sa dokážu akože šíriť na ľudí a veľmi rýchlo preskakujú z človeka na človeka, vy, vy, vyvolajú obrovské, postihnutie obrovského množstva ľudí v krátkej dobe. Hej. No a v prírode je taká zákonitosť biologická, že ten vírus, keď je smrtný, tak má prakt, na, obrovský smrtný, tak má prakticky nulovú infekciozitu. Hej? A ten, čo zasa je veľmi infekčný, tak ten má, ten má, tak ten má zasa nulovú smrtnosť. Hej? Čiže sa to míňa. Hej? Čiže ten vírus preto osidluje človeka, lebo ho potrebuje k svojmu životu. Hej? To znamená, nemá záujem ten, čo sa dokáže medzi ľuďmi šíriť. Nemá záujem, aby ich pozabíjal. Kde bude potom žiť? Hej, to znamená, že jednoducho tie vírusy sú buď také, alebo také. Hej? A preto sa prišlo na to, že to je biologická zbraň, lebo v tých biologických laboratóriách pracovali medicínsky vedci, možno... Neviem, v koľkých úvodzovkách by som to dal, lebo to sú akí veci, akí sú to doktory, keď e, ich náplňou práce je, že zoberú vírus, ktorý, ktorý má obrovskú smrtnosť a spájajú ho s vírusom, ktorý má e, vysokú tú infekčnosť a usilujú, ich cieľom je vytvoriť vírus, ktorý bude maximálne smrtný a maximálne infekčný, aby to bolo v jednom. Hej, to sú vlastne jakí medicínsky vedci? Hej? To sú vlastne ľudia, ktorí pripravujú tú biologickú zbraň s cieľom vyzabíjať ľudí a nie akože ich liečiť alebo im pomôcť, alebo niečo. Hej? A toto sa presne dialo v tých biologických laboratóriách. Hej? Že spojili vlastne tie vlastnosti toho jedného vírusu, ktorý je smrteľný s tým druhým, ktorý sa zasa vie šíriť e, ako na obrovské množstvo ľudí v krátkej dobe. A to vlastne robili v tej Číne. Hej? Potom tam im to nejak uniklo. Hej? No, ale keď to sem dorazilo, tak zrazu vidíme, že už to, nebo, nemalo, už to nemalo charakter pandémie, lebo malo to nízku incidenciu a malo to aj nízku smrtnosť. Čiže Zrejme sa im to nepodarilo, buď sa im to nepodarilo takto spojiť, alebo ten vírus rýchlo sa proste premenil v duchu tej základnej vírusovej filozofie. Hej, že ja predsa nebudem tých ľudí zabíjať, keď potrebujem, aby som v nich žil. Hej, takže neviem, či rozumiete, či som to dostatočne vysvetlil, ale vlastne e, takýmto spôsobom opäť nám hrozí, že nejaký biologický útok tu môže byť ďalší. Hej? Čiže to je dôležité si uvedomiť, že žijeme ako keby v tej 3. svetovej vojne, a ako keby sa zdalo, že ani nie je, že jadrové zbranie, ale niekto sa tu hrá s týmito biologickými zbraniami hromadného ničenia. Hej, takže samozrejme, že je treba, aby sa bránili štáty. Čiže v Spojených štátoch bola pri moci taká klika, ktorá podporovala tento výskum. Teraz možno zdá sa, že nejakým spôsobom tamto bolo narušené a nejakým spôsobom sa prestalo v tom pokračovať je to otázka proste zložitá, ale je to otázka použitia biologických zbraní. Hej? Ďalšia záležitosť je, že to je tá otázka tej informačnej vojny, že vystrašenia ľudí a aby sme ich ovládli cez to, že vyvoláme strach. Takže obrovská zodpovednosť je na tých politických menežerov jednotlivých štátov, či už Spojené štáty, Čína, Rusko. Čiže tie veľmoci majú nástroje na kontrolu biologických zbraní. Majú nástroje na kontrolu zbraní hromadného ničenia. Čiže, čiže to už ale s medicínou zrejme veľmi nesúvisí. To už je zasa viac tá politika. Na Slovensku možno máme tiež niektorých politikov, ktorí že vedia, čo sa deje. Lebo väčšinou to tak platí, ako je taký filozof americký Noam Chomsky, ktorý hovorí, že ľudia nevedia, čo sa deje a ani nevedia, že to nevedia. Hej? Tak na to si treba dávať pozor a treba vychádzať z toho, že áno, a ja som určite ten, kto nevie, čo sa deje a asi ani neviem, že to neviem. Hej? Treba vychádzať vždy z takého skromného, skromnej pozície, a z tej skromnej pozície sa dívať na svet a rozmýšľať, čo sa deje, používať zdravý sedliacký rozum a snažiť sa nejak zorientovať. Hej? Ale pozor na médiá, médiá klamú, to sme sa presvedčili opakovane, e, ľudia sa musia snažiť nejak ináč, nejakým rozmýšľaním, tým sedliackým rozumom dopátrať tej pravdy a najviac, najväčšiu silu získajú ľudia vtedy, keď sa spoja. Čiže ľudia sa musia spájať, musia sa spájať za nejakým cieľom. Čiže tuto je, sa ponúka ten cieľ, že chceme sa vyrovnať s tým obdobím toho covid-fašizmu a nie sme hlúpi, nie sme hlúpáci, nebudú sú si nás robiť srandu, či už prokuratúra, alebo nejaké konzilium odborníkov, ktoré je na papieri, ale je vidno, že nerozumejú základným medicínským veciam. Čiže ľudia naozaj sa musia zobudiť hej? A, potom, a budia sa celosvetovo. Ľudia sa budia celosvetovo. To znamená, môžeme sa stať, procesom, môžeme sa stať súčasťou celosvetového procesu. Hej? A, a iné nám nezostane, lebo ináč nás majú dnes možnosť takýmto spôsobom postupne, pomaličky zlikvidovať. Hej? Čiže vidíme to napríklad, cez ovplyvnenie pôrodnosti, hej? že klesá pôrodnosť práve pod vplyvom toho, že ľudia dostali tie toxické injekcie a tie spike proteíny, jednoducho sa dostali do vajčníkov, dostali sa do semenníkov, poškodili vlastne tieto pohlavné žlazy. Hej? Čiže je to proste celo svetový trend, najmä v tých štátoch, kde bola vysoká zaočkovanosť. Tu my na Slovensku máme trošku šťastie, že my sme tu mali len 50% zaočkovanosť, alebo aj menšiu, pretože asi iba 40% ľudí dostalo tú MRNA vakcínu. Tie ostatné vakcíny, tie vektorové, čo mali vírusový vektor, to je tá AstraZeneca, Sputnik, tak tie boli menej nebezpečné z tohto hľadiska. Najhoršie boli práve tie vakcíny Moderna a vakcína Pfizer. Keď sme sa vlastne aj pred týmto rozhovorom rozprávali ešte v inom rozhovore pre iné médium, pre kľúč od, ktoré si môžete nájsť na KSK, tak ste tam hovorili pri tej zmienke o Petrovi Kotlárovi, že on robí hlavne dôležitú úlohu práve to alebo mal by teda v tom pokračovať, že sa snaží o zastavenie toho očkovania týmito vakcínami. Uh -huh. Môže k tomu pomôcť aj to, čo sa teraz rozohralo, teda to, že tie šarže sa skúmali, respektíve teraz to tá sávka má skontrolovať a tiež zistiť, ano, ako, ako toto vidíte. Ako ja to, to dopadne. vidím tak, že, že to je taký šikovný ťah od premiéra Fica, lebo on dáva šancu vlastne tej strane tých odborníkov, povedzme, alebo aj iných ľudí, možno aj prokurátorov, hej, dáva im šancu, aby sa spametali. Hej? To znamená, oni nemôžu do nekonečna tvrdiť, že čierne je biele a biele je čierne. No a čo, ak sa nespametajú a m, m, analýzu? No tak, ale logicky, logicky by to malo byť tak, že sa spametajú a nechajú iba tie špičky, nech sú potrestané. Hej? Čiže iba tých skutočne, čo nesú zodpovednosť za tie zásadné rozhodnutia, ktoré vlastne spôsobili tie negatíva celej tej, tej situácie. To znamená, on dáva teraz šancu proste bežným ľuďom v tej sávke, aby jednoducho urobili poctivo to vyhodnotenie tých šarží, lebo iné, iný záver, ako zhoda s, s zisteniami z iných laboratórií sa tu nedá akože akceptovať. Hej? Lebo viete, to laboratórium SAUKY, to je denovo nejaké laboratórium, ktoré, ktoré aj kto vie, či tam mal, malo to na, tie najhodnejšie prístroje, ktoré by sa mali používať v takom laboratóriu. Ďalšia vec je, tí ľudia to nikdy nerobili. Hej, však oni tam skúmajú nejaké vírusy, možno také vírusy, čo spôsobujú tú kliešťovú encefalitídu, čiže to je úplne iná oblasť. Hej, čiže oni nikdy nerobili také niečo, že by, že by nejaké vakcíny... Veď nie sú ani certifikované laboratóriu. No tak Hej. je teda istota, že to urobia dobre? No... Zrádeska akože, technického. Či je no, to možné teda nie spraviť nie istota, dobre? alebo nie sú ani certifikované laboratórium, ani tam nemajú pracovníkov, ktorí by uh, niečo také už niekedy robili. Uh, no ale ako môžu aspoň nejakým spôsobom tam mať nejaké zistenia, ktoré nejakým spôsobom budú korelovať. Oni mohli napríklad si zavolať aj tú soňu pekovú hej? a mohli ju požiadať, aby im teda ukázala tie techniky a tak ďalej. A mohlo sa to celé urobiť aj tak, že niekto mohol zo Sávky ísť k nej do laboratória a mohlo sa to tam zopakovať. Hej? pod jej garanciou. Hej? Alebo mohli ísť do tej Budapešti, hej? kde je laboratórium, ktoré je certifikované a mohli to tam urobiť. Hej? Čiže ono, je to taká, taká hamba e, tohto štátu, že ani po takom dlhom období, kedy sme to potrebovali, kedy tu bol ten COVID, hej? kedy sme tu mali tie vakcíny a, a tak ďalej, že ani po takej dlhé dobe sme ešte nemali nič Hej, však teda to mali na začiatku už mať e, tú cestu, že tak toto budeme potrebovať, lebo máme tu pandémiu, máme tu COVID, bude sa očkovať, budeme potrebovať, kontrolovať e, tie vakcíny a tak ďalej. No ako to, že tu nič? Hej? A to je, to je obrovská hamba aj toho šuklu, že on sa volá štátny ústav na kontrolu liečiv. No tak a čo kontrolujú, keď nemajú ani laboratórium? Lebo oni kontrolujú len pečiatky. He, že či uh -huh. sú tam tie pečiatky, aké sú pečiatky, tak ako dajú svoju pečiatku a vypečiatkujú tu kontrolu. No, ale to je normálne. <laughs> Hej, kedysi bol šukl normálne laboratórium, ktoré robilo tie, tie, tie kontroly a nemohlo pustiť šaržu, ktorá obsahovala nejaké znečistenia, cudzorodé rôzne látky a v tomto prípade tie ribonukleové kyseliny. Hej? To znamená, že, že áno, že kedysi za toho socializmu nie len, že sme všetko vyrábali, ale mali sme tu aj všetky laboratória. A dneska, nie len, že tu už nemáme tieto várne, nie len, že telekomunikácie sú v zahraničných rukách, v zahraničných rukách, neviem, čo všetko je v zahraničných takmer rukách. Takmer všetko. Hej, takmer všetko. A laboratória už nemáme. Hej? Nemáme ani potraviny. Hej? Tak To znamená, že... Teraz ako keby dostala savka šancu vybudovať jedno laboratórium, ktoré naozaj štát potrebuje, ktoré by bolo potom schopné aj v budúcnosti kontrolovať, povedzme, čistotu očkovacích látok a tak ďalej. Čiže proste je otázka, že, že, že čo teraz sa udeje, uvidíme, lebo Sávka povedala, že nemôže zatiaľ prezradiť, čo zistili. Že to prezradia 20. Že keď sa stretne vláda, alebo neviem čo, že ona musí rozhodnúť a tak ďalej. Takže, takže uvidíme, že aké vetry sú tam teraz, že čo vlastne sa povie a... Podľa mňa, keď sa nepovie, že to, čo, to, čo zistili v tých iných laboratóriách, tak takto je, no, tak to bude len svedčiť o ďalšej politizácii Sávky. Bude to svedčiť o tom, že Sávka je ovládnutá nejakými skupinami, lebo musíme si uvedomiť, že, že tak, jak tento štát nemá iné veci, tak jednoducho financovanie vyskumných inštitúcií, tzv. slovenských, ide cez zahraničné granty tak kdo platí, tak do určitej miery si objednáva výsledky a jednoducho, ak by Savka možno povedala, že je to tak, ako zistila doktorka Pekova, tak možno že na celý ďalší rok by nedostali peniaze z Európskej únie. No tak je to proste veľmi zložitá situácia. No ale musia si oni položiť tú... tú Otázku, že čo chcú, že či chcú teda byť na strane zdravia a životov ľudí, alebo chcú zarábať. Tak vedci by mali hľadať pravdu, mali by byť otvorení no, ale, k tomu, aby to, odhľadili pravdu. To by mali aj tí medicínske odborníci. Ej? A pritom oni vydávali vyhlášky bez odborného základu. To znamená, že to by mali len, že my žijeme v tomto, by som povedal, trhovom prostredí, kde sa všetko kupuje. A ako vy vnímate tie rôzne správy? Už ich niek niektorí aj dementovali. Ja som počul niekde na slovenskom rozhlase v nejakej relácie, ktoré, ktorá vyvracia rôzne hoaxy alebo konšpirácie. Tam sa objavila taká, taká myšlienka, že tie, tie vakcíny proti tomu, tomu vírusu, neviem, ak sa to teraz volá, čo, ma, čo majú ženy proti mm -hmm. HPV, HPV, HPV áno. A že tie, tie, tie vakcíny proti tomu, že obsahujú aj mRNA, to oni vyvrátili, že to tak nie je. Ale ešte som počul aj takú myšlienku, že, a tiež je to pravdepodobne asi len konšpirácia, že vakcíny pri e, zákrokoch zubných, keď sa nie vakcíny, pardon, tie, tie látky, ktoré utišia bolest pri trhanie zubu napríklad, mm -hmm. tie tak takže tie obsahujú tiež vakcínu COVID, ale to je tiež asi nezmysel. To neviem o tom, neviem. Tu by som chcel k tomu povedať, že, že to mRNA a, ako... A, ako to, ja nemám proti tomu mRNA akože nejaký že zásadný odpor, hej? Proti lebo to má svoje miesto. Hej? mRNA a aj celá táto technológia má svoje miesto v oblasti genovej liečby napríklad. Hej. Áno, tak tá bola na výskum proti rakovine. Alebo v, li, v oblasti onkologickej liečby. Čiže tu si musíme uvedomiť to, že, že, že vakcíny to sú preventívne opatrenia, ktoré sa podávajú úplne zdravým ľuďom a populačne. Hej, na populačnú ochranu úplne zdravým ľuďom. Takéto niečo musí mať, by som povedal, nulový potenciál nežadúcich reakcií. Lebo to podávame zdravým ľuďom, tak na čo on dostane vakcínu, ktorá ho má proti nemu chrániť, je zdravý hej, a teraz umre alebo ochorie. Hej, na čo je taká vakcína? Hej? Čiže tam musí byť nulový potenciál nejakých nežadúcich reakcií. Ono sa to nedá, že nulový, ale povedzme u tých vakcín je potenciál, že aj jeden z milióna hej, alebo jeden z 5 miliónov. Hej, že má nejakú reakciu. Pri tých, hej, čo sú riadne overené. Pri vakcínach, hej, ako je proti chrípke a tak ďalej. Ale, ale keď má človek rakovinu a umiera, hej, alebo keď má hoci aj nejakú inú chorobu, že sa mu rozpadáva za a neviem čo, no tak tam, tam, môže, tam sa znáša oveľa vyššia miera rizika. Lebo riziko je tá choroba sama. Čiže keď je človek zdravý, tak nemá žiadne riziko, je zdravý. Čiže tam sa musí použiť technika, technológia medicínska, ktorá nemá žiadne riziko. Je neospráviteľné použiť nejakú technológiu, kde, ja neviem, jeden z tisíc dostane myokarditídu. No tak ako to je čo? Hej? To znamená, že keď si to zoberieme na milión, tak tam už sú, tam už sú obrovské počty tých. A, a to, ešte, to je len jeden nežadocí účinok, hej? ale máte tam, máte tam ďalšie. Hej? To znamená, mRNA má svoje miesto v medicíne, ale určite nie v očkovaniach zdravých ľudí preventívnom. Hej, nie ako očkovanie zdravých ľudí v preventívnom význame. Tam napríklad aj ďalšia dôležitá vec, čo si musíme vedomiť, že očkovanie musíme vždycky hodnotiť na pozadí toho nebezpečenstva, pred ktorým ma chrániť. Takže napríklad tu bolo očkovanie proti covidu, tak ak by covid bola, ja neviem keby mal COVID smrtnosť 6%, to znamená, že zo 100 ľudí 6 umre, ale on mal smrtnosť 2 promile. Hej? Z tisíc ľudí dvaja zomreli. Hej? Ale keby mal 6%, že zo 100 ľudí zomre 6, alebo z tisíc zomre 60, tak to je, to je niečo úplne iné. Ale, alebo napríklad, keby mal smrtnosť aj 30%, že zo 100 ľudí zomre 30. No tak keď by mal takú smrtnosť ten COVID a bola by tu pandémia, kde by bol počet chorých 2000 na 100 tisíc, to znamená, že obrovské množstva ľudí by umierali, no tak potom by aj taká vakcína ako bola táto, pokiaľ by mala účinnosť, tak by bola plne akceptovateľná. Rozumiete? Čiže Čiže keďže sme tu mali COVID, ktorý mal e, smrtnosť 2 promile a e, incidenciu 50 na 100 tisíc, no tak tam nebolo treba nič robiť. Hej? To, to, to si bolo treba dať, e, odborná skupina si mala dať papuče a kúkať na televíziu. Hej? Vôbec nič nemali robiť. Alebo e, chodiť za Matovičom a mali ho presviečať, že má ísť na psychiatriu. Hej? To odborná skupina. Veď si zoberte, že lekári, ktorí majú to vzdelanie, že vedia posúdiť aj psychiatrické choroby, chodia na tlačovky takéhoto blázna a robia mu tam štafáž. Hej? Čiže, čiže e, aj takáto vakcína by sa mohla uplatniť, keby bola vysoká smrtnosť infekcie, keby bola... Vysoká, vlastne, vysoký výskyt v populácii. Tu by som ešte chcel to povedať, že veľmi nešťastne bol vybraný ten S-proteín a neviem, či nešťastne, lebo ja si to myslím, že to, bola, že to bola už primárne to bolo ako biologická zbraň, že oni vybrali, že to bude produkovať tento jed, hej? lebo oni mohli vybrať nejaký iný antigen, ktorý nebol jedom. Mohli zobrať niečo iné z toho vírusu. Hej? Napríklad pri chrípke máme také antigeny, že hemaglutinín. No a tak zobere sa ten hemaglutinín a proti, on nič nerobí, urobia sa proti nemu protilátky a chráni nás pred chrípkou. Hej, tak aj tu mohli a mali vybrať niečo, čo bolo neškodné. Hej, ale nemali vybrať, že sa bude produkovať akurát ten najjedovatejší, e, najjedovatejšia zložka z toho vírusu, ktorá zabíja, ktorá poškodzuje plúca, ktorá poškodzuje všetky orgány, ktorá preniká cez e, ako keby hematoencefalickú, čiže z krvi sa dokáže dostať do mozgu a poškozovať mozog. Hej? To znamená, no to, ja neviem, to, to, to predsa neboli tí, tí ľudia, čo to zostavili, keby to boli lekári. No tak lekára podľa mňa v živote nenapadne dať e, produkovať v tele antigén, ktorý je vlastný pat patogénny toho procesu, pred ktorým chceme chrániť. A ešte si musíme uvedomiť tú, tú vlastnosť, že keď boli ľudia nakazený tým koronavírusom ako, tak, to dostali ako chorobu, ako infekciu, že sa nakazili, tak tá infekcia išla do nich cez dýchacie cesty, to znamená, že to vdychli a 95 až 99% tej infekcie sa zastavilo na tých slizniciach. To znamená, že ten S-proteín sa vôbec nedostal e, akože do tela, nemohol cirkulovať v krvi. Bol zastavený na bariére slizníc. To znamená, že keď bola prirodzená infekcia, tak e, nedocházalo k tomu, že boli zasiahnuté ja neviem, e, v krvi, Vôbec nie v takej miere, možno nejak ojedinele, ale neboli zasiahnuté ani vaječníky, neboli zasiahnuté ani semenníky, ani srdiečko. Hej. To, ojedinele sa to mohlo dostať do srdca. Takisto do mozgu sa to nemohlo dostať len ojedinele, lebo tam bolo len to 1 Hej. A to ešte, e, veď tá infekcia nepostihla každého. Lenže oni potom očkovali plošne, to znamená každého, a každému to pichli do tela v tých, tých lipidových nanočasticiach, ktoré zabezpečili, že tá mRNA sa dostala... A do každej bunky toho tela. Je? To proste ide voľne, prechádza to cez všetky membrány, cez hematoencefalickú bariéru, čiže dostane táto z krvi do mozgu. Dos dostane sa to hematoplacentárnu bariéru, čiže dostane sa to z krvi do plodu. Hej? Keď je to v tej e, nanoča nanočastici lipidové zabalené, no tak to má proste možnosť preniknúť všade. A vlastne to je ten rozdiel. To znamená, vôbec to nezostalo v tom ramení. Hej? To sa jednoducho dostalo, tvrdil, dostalo je do že... celého tela. A teraz, e, čiže obrovský rozdiel, že oveľa viac orgánov v krátkej dobe bolo tým zasiahnutých. Hovorí sa, že to bol umelý vírus. Hej? Že to bol ten umelý vírus, lebo vlastne to pichli do, do človeka, to sa rozširilo po tele ako umelý vírus. A vlastne s tým istým efektom. To znamená, že to potom spôsobilo, že keď to preniklo do buniek, že sa tam vyrobil ten S-proteín, ten vlastný jed v podstate, ten jedovatý proteín, ktorý sa potom dostal na, ako bol zakomponovaný do stenitých buniek, a vlastne dostal sa potom do ďalšieho obehu hej, dostal sa do tých všetkých tkaní kde poškodzoval, vyvolával zápaly vznikali autoimuné zápaly tým, že tie proteíny cudzurodé rozoznával imunitný systém ako hej a útočil na vlastné bunky hej. dostalo sa to cez mechanizmus ktorý je známy už od ja neviem, 80. Myslím, že druhého roku, kedy sa to zistilo v rámci skúmania vírusu HIV, uh -huh. tak sa zistilo, a presne je objavená tá cesta, ako sa dostáva ten, tá mRNA, ako sa dostáva z plazmy bunky do jadra. To znamená do chromozomu a ako sa tam zakomponuje. Čiže, čiže vlastne e, tam sa to zakomponuje a tým pádom je možné prenos ako keby dedičnosť, to znamená z generácie na medzigeneračný prenos toho génu pre tvorbu S-proteínu. A samozrejme, že z toho zápisu v chromozomoch je možné, že opäť sa to vráti do buniečnej citoplazmy. tamto to opäť sa dostane do tých výrobcov bielkovín a kedykoľvek je možné, že sa spustí znovu produkcia v tej bunke toho S-proteínu. Čiže sa zvažuje, veci zvažujú, že zrejme tá schopnosť tvoriť S-proteín je aj celoživotná. Hej, že nachádzajú vlastne z toho, z tých prvotných vakcinácií nachádzajú stále tie S-proteíny v krvi tých osôb, ktoré boli donútené častokrát násilne absolvovať túto procedúru. A v tejto súvislosti možno, neviem, či by to bolo možné teda, ale dve, dve také roviny by som sa vás teraz opýtal, lebo keď ste hovorili, že to napáda aj vlastné bunky, tak vieme, že už sa to nejako nedá zvrátiť, že už tí, čo sú očkovaní, tak už majú teda problém, ak teda Nehovoríme o tom Maďarovi, ktorý to údajne dokáže nejako vojsť mysľou do toho človeka a povyťahovať. To neviem, či je reálne. Ale reálne by mohlo byť, že by dostali tak, ako pri transplantácii tú imunosupresiu, ktorá vlastne Umožní, aby sa zachytil aj ten transplantovaný orgán, ktorý nie je ich a teda imunitný systém ich nebude napádať ten orgán e... imunosupresívne, teda tie lieky, keby dostávali títo ľudia, ktorí sú očkovaní imunosupresívne. No, viete, tu ide o to, pomohol, to? Ja som vyzýval uh, už opakovane, že uh, je tu proste čas, kedy je treba urobiť uh, nejaký... nejaký národný zdravotný program na detoxikáciu tých ľudí, ktorí sú postihnutí de facto týmito mRNA e, toxickými injekciami. A hlavne A hlavne aj preto, lebo však spôsobil to vlastne štát. To znamená, že štát by sa o to mal postarať. To znamená, mal by sa pripraviť národný detoxikačný program, ktorý by sa vysporiadal na úrovni súčasnej vedy s touto problematikou. Pretože tu na Slovensku to všetko drieme, ale vo svete vedci pracujú na detoxikačných protokoloch. Hej? To znamená, dneska nie je, že takéto nejaké experimenty a niekto, že v hlave niečo napráva tak, ale dneska sú detoxikačné protokoly, kde sa používajú rôzne e, látky ktoré dokážu ako keby vychýtať ten S-proteín. Na Slovensku by obrovskú, obrovskú dôležitosť malo aj to, že treba urobiť, treba urobiť vlastne triedenie tých postihnutých ľudí. Triedenie. To znamená podľa šarží hej? napríklad. Lebo nie všetky šarže, ktoré boli použité na Slovensku, mali rovnako toxické vlastnosti. To súvisí aj napríklad s obsahom tej DNA. Čiže aj doktor Kotlár to zistil, že v niektorých šaržiach bolo viac DNA ako, ako mRNA. V niektorých bolo málo. Hej? Čiže treba urobiť triedenie, aby sme sa dopracovali k tým ľuďom, ktorí môžu byť najviac postihnutí. A treba urobiť triedenie aj z hľadiska možno oblastí, kde sa očkovalo, lebo tá mRNA je veľmi nestabilná a pokiaľ nebol dodržaný chladový reťazec, tak tá vakcína bola zničená, je, čo teda v tomto zmysle je šťastie. Hej, lebo tá mRNA bola zničená, keď nebol dodržaný chladový reťazec. Čiže ja osobne si myslím, že nie vždy bol dodržaný chladový reťazec, lebo to, boli, to mali byť chladničky minus 70 stupňov, tak neviem si to predstaviť, že by sme mali toľko chladničiek minus 70 stupňov a že by to bolo tak zabezpečené, že by my na Slovensku sme neboli takí babráci ako v iných oblastiach, že by sme toto dokázali dodržať. Hej, takže tam stačil výpadok tej chladničky, a vakcína bola zničená a tým pádom ľudia, ktorí ju dostali, boli zachránení. Hej, čiže, čiže vlastne treba e, ďalšia vec, že toto všetko triedenie sa môže nahradiť testom. Dneska sú už testy, kde sa dá otestovať, či ten človek má a koľko má tej MRNA. Hej, čiže vlastne áno, sú proste už... Iných štátov veci nespia ako na Slovensku, ale pracujú výskumné ústavy a pracujú na tom, aby jednak urobili triedenie zmysluplné. My práve to, že nemáme tu diagnostiku tak dostupnú, tak by sme to mohli nahradiť do určite miery tým triedením, ktoré je oveľa lacnejšie. Hej? Lebo tu sú zase drahé veci. Hej? Potom sú detoxikačné protokoly. To znamená, že niektorí sa zameriavajú na potrestanie niektorí sa zameriavajú na odškodnenie ja by som sa najviac zameriaval na triedenie podchytenie postihnutých a včasná diagnostika včasná liečba Hej? ja by som sa tým smerom a tam, treba, tam by sa mali dať prostriedky Veľa sa hovorilo a aj vy ste to dnes hovorili že mnoho ľudí teda umrelo že mali aj COVID, ale umreli hlavne Malo na niečo úplne? akože boli označení, že sú COVID pozitívni, ale umreli na niečo úplne iné. Lebo vlastne to je to, čo hovorím, že Nehmatovič teda, keď bol taký hrdina, vysvetlí, že, že ako to, že infekcia, ktorá mala... E, 50 na 100 tisíc incidenciu a mala 4x nižšiu smrtnosť ako chrípka. Ako mohla zabiť 12 tisíc ľudí, keď chrípka, ktorá mala incidenciu 1700 na 100 tisíc a smrtnosť 0,8, to znamená 4x vyššiu ako COVID, zabila 1500 ľudí ročne. Tak kde tých 12 tisíc ľudí, že na čo, na čo tí ľudia vlastne umreli, keď nemohli umrieť na COVID. Spomínal to vlastne aj Peter Kotlar, že oni nerobili vtedy tie patologické testy, teda tí patológovia neskúmali, že na čo presne zomrel, respektíve že sa to dá na základe niečoho, že oni by to dokázali urobiť, tak to označilo, že keby chceli, tak to vedia urobiť, nejakým spôsobom rozlíšiť, že, ako to teda bolo. Ale teraz otázka z mojej strany, Možno taká veľkolepá, alebo možno, ne, možno nereálna, možno reálna čiastočne, ale ak by sme sa chceli posunúť ďalej v tom pátraní, potom ako to teda bolo celé, tak možno jednou z vecí, neviem, či by to bolo možné, ale pýtam sa vás, lebo však aj tú patológiu ste čiastočne študovali, či by bolo možné možno aj tak by mohli prispieť niektorí tí ľudia, ktorí by chceli prispieť k tomu odhaleniu, ako to teda bolo. A viem, že je to teda veľký zásah, exhumácia ako taká, že to nie každý s tým by chcel súhlasiť, ale možno by sa našiel našli ľudia, ktorí by súhlasili s exhumáciou pozostalého, teda toho mŕtvého. A bolo by možné z tej exhumácie zistiť na základe tých správnych postupov, aké nazval Peter Kotlár, že či umrel na COVID, alebo neumrel na COVID. Určite, že Určite, na základe nejakých tých špeciálnych testov, ktoré dokážu zistiť ten spike protein, tak by sa dalo odhaliť, že či umrel alebo neumrel. Respektíve, ale či umrel vďaka ďalšiu dôležitú úlohu, záležitosť tá, že... ale, ale na aký spike protein tí ľudia umreli? Lebo, lebo vlastne ten spike protein, z, uh, spike protein vyvoláva spikopatiu. No a tá z vakcinácie a tá z infekcie má rovnaký obraz. A nedá Hej. sa to rozlíšiť? Lebo on um, niečo také spomínal, že sa to dá rozlíšiť, že čo je z vakcíny a čo je z obyčajného covidu. Asi sú už na to nejaké špeciálne testy, uh, ktoré by to vedeli rozlíšiť v tomto ja nie som neviem ako, ale ja len upozorňujem práve na to, že práve to bolo veľmi nešťastné, že boli očkovaní ľudia, ktorí prekonali COVID, alebo ktorí boli očkovaní a potom prekonali COVID, lebo tam išlo o tie imunologické procesy hyperstimulácie. Hej? A tie zabijali ľudí, že vznikala takzvaná taká búrka tej prehnanej imunity, o prehnanej obrany a tým, že tam bolo toľko stimulácií, tak vlastne tí ľudia... To potom srdce sa rozbuchalo, hej. Nie len, že srdce, ale proste dochádzalo k rôznym septickým reakciám, dochádzalo k tomu, že ten človek nie, že mal zvýšenú imunitu, ale skôr zniženú a nebolo schopný sa brániť. Čiže vznikla tam tolerancia na tú nákazu. Čiže... Uh, ono to bolo z toho, ako ste spomenuli, hej, odbo odborného hľadiska, že tu boli tí experti a tak ďalej, uh, ono to bolo um, neuveriteľne zbabrané. Hej, ten prístup tých ľudí, čo riešili uh, tieto veci, bol naozaj... Uh, je hlboko neodborný. Lebo tí patologovia to mali skúmať teraz, čo sú tie prípady. Ale v prípady... takých základných veciach, že to viem aj ja ako praktický lekár posúdiť, lebo základná vec je, že keď je už prebiehajúca epidémia, tak neočkujem, lebo vieme už 10 ročia, že keď v epidémii očkujem, tak vyvolávam, vlastne pôsobím na ten vírus, aby, aby robil mutácie. Mm -hmm. To sú veci, ktoré sú známe už dávno. Hej? A títo medicínsky hlupáci proste nariadovali očkovať v pandémii. A stále dokola a stále dokola. Nariadovali očkovať ľudí, ktorí prekonali prírodzenú infekciu. Veď predsa, keď prekonám prírodzenú infekciu, tak som stimulovaný celým tým vírusom. To znamená, že moja imunita je oveľa, oveľa viac vystimulovaná, než keď dostanem jeden vybraný antigen a na si mám vytvárať protilátky. To znamená, to je ako keby ste ako keby ste, ja neviem, stretli nejakého človeka a videli by ste mu iba nos. <súdňujem> Inak by mal kuklu. Vej? No a potom potom potom by prišiel bez kukly a vy by ste ho mali poznať podľa toho, že poznáte jeho nos. To, je, to bola presne tá situácia e, s týmto očkovaním. A ten rozdiel oproti tomu, keď človek prekonal prírodzenú infekciu. To znamená, ten človek, čo prekonal prírodzenú infekciu, videl celú tvár. Ten, čo dostal vakcínu, ten sa pozeral iba na nos. Hej? To znamená, že bola to medicinsko-hľadická úplná hlúposť. Neviem, ako mohli e, títo ľudia to vôbec takto e, proste spustiť a takéto niečo tvrdiť, že, že treba očkovať aj tých, čo prekonali infekciu, treba očkovať aj počas e, pandémie. To boli školácké chyby. Ej. Čiže e, nepredstaviteľné niečo. Takže, takže vlastne E, takže vlastne podľa mňa sa títo ľudia brania tomu, aby možno aj podvedome sa bránia, aby prišlo k objaveniu sa tej pravdy, lebo tá pravda je pre nich krutá. No lebo naozaj tie prípady, keď zdraví 40-50 roční ľudia umierajú náhle a boli zaočkovaní, tak sú... No sú minimálne, že by mali rozblíkať kontrolky nejakým ľuďom, lebo oni, tí, ktorí sú zastancovia vakcíny, tvrdia, že to vôbec s tým nič nesúvisí, oni proste mali nejaké iné choroby a proste zomieralo sa stále aj mladí ľudia, zomierali stále, ale nemyslím si, že až tak zomierali mladí ľudia. Je to, že tá populácia je v podstate rozdelená na zaočkovaných a nezaočkovaných. A proste sú štúdie, ktoré preukazujú, že Samozrejme, že som to už spomínal, že ten S-proteín je vysokotoxický a je aj neurotoxický v tom zmysle, že dokáže preniknúť cez hematoencefalickú bariéru, to znamená cez krvnomozgovú, to znamená, dostáva sa do mozgu a spôsobuje mozgu zápal. Hej, to znamená, že zaočkovaní ľudia možno už nemajú takú jasnú myseľ, aby si boli vôbec schopní uvedomiť tú situáciu, ktorá nastáva pre nich. Hej. Samozrejme, nemusí sa to týkať každého. Hej. Ale, ale ako tá štatistika je veľmi dramatická. Hej. Že môže Prostě ako... Sú proste štúdie, ktoré preukazujú, že tí ľudia, ktorí sú zaočkovaní, môžu byť postihnutí, môže byť postihnuté ich zmyšľanie, ich inteligencia. Navrhujú sa teraz dizajny štúdí porovnávať inteligenčné schopnosti zaočkovaných a nezaočkovaných. Hej? Čiže za chvíľu možno budú výsledky z týchto štúdií. E, takže s týmito zaočkovanými ľuďmi musíme veľmi opatrne. Musíme s nimi veľmi opatrne. Ja sa na nich dívam do očnej miery si myslím, že je to opravnené ako na pacientov. Hej? Ako na pacientov. To znamená, aj preto sa usilujem, aby sa konečne investovali peniaze do triedenia, do včasnej diagnostiky do liečby e, týchto ľudí. E. Čiže to není, že už e, teraz je všetko stratené. Hej? Všetko sa dá e, vytriediť, lebo tým zistíme, že či vôbec ten človek, ktorý sa obáva, že má nejaké postihnutie, či sa vôbec má prečo obávať, lebo dostal nejakú šaržu, ktorá bola asi placebo, hej? lebo mm -hmm. po nej sa nič nevyskytlo. Alebo dostal šaržu, ktorá bola z chladničky, ktorá akurát deň bola vypadnutá a tým pádom tam nič nebolo. Hej? vlastne výpadok prúdu v tomto prípade vymaže tú informáciu. Takže nič nedostali. Hej. Čiže je treba týmto smerom ísť, aby sme tých ľudí... Nemôžeme riešiť problém tak, že povieme, že neexistuje. Hej. My ho musíme riešiť tak, že existuje, ale navrhujeme okamžite začať riešiť, prijať nejaký národný program E, ako som povedal, e, vlastne toho e, vyrovnania sa so zdravotnými následkami e, toho e, covido, proti-covidového takzvaného očkovania a tak ďalej. Takže... O tom to vie Peter Kotlár? Ja si myslím, hovozom? že sme o tom hovorili. Hej? My, sme, my sa občas stretneme a diskutujeme občas niektoré tie veci. Tak e, ja myslím, že, e, že to... E, Vie, lebo však aj som to písal niekde. Uh -huh. hej, aj som navrhoval takéto riešenie. To znamená, aj na mojich blogoch určite som sa o tom zmienioval. Čiže to je práve to, čo som povedal, že niektorí ľudia by chceli trestať, hej, niektorí by chceli... Neviem, čo, čo to ďalšie, čo by chcel... Odpustiť. E, odpustiť hej? Niektorí by chceli odpustiť, niektorí trestať, niektorí by chceli odškodnenie. Hej? A ja si myslím a maximálne, ako, ako hovorím a čo najhlasnejšie, že najprv treba a všetky peniaze treba investovať do triedenia, včasnej diagnostiky, včasnej liečby, aby, aby sme ľuďom pomohli. Hej. Viete, čo mi... Napadlo mi to práve teraz, počas tejto relácie, pretože vieme, že keď sa robí vakcína, je to dlhodobý proces, treba tam randomizované a dvojito zaslepené štúdie... Ako je možné? Áno, vtedy oni argumentovali tým, že nemáme čas, tak musíme to robiť rýchlo a obísť tieto procesy a viacerí teda, teda argumentujú tým, že práve tým, že sa obišli tieto procesy, tak preto sú chybové tie vakcíny, respektíve škodlivé, ale ako je možné, že teraz, keď už je čas, už dávno sa nerobí riadným spôsobom, randomizovaná, dvojito zaslepená štúdia na to, aby sa vytvorila nejaká nová vakcína, ktorá už bude aj v poriadku aj z týchto procesov. Hej, no, viete... Ono, tie, tie vakcíny sú aj dneska už rôzne. Uh, tie vakcíny mRNA, to robili vlastne tie dve veľké firmy. Uh, po, tie sú veľmi, uh, by som povedal, uh, rizikové z dvoch pohľadov. Jednak, že tam obsahujú tie, tie, tie nukleové kyseliny a potom najmä, že tam je tá uh, že tam je tá Hmm. lipidová nánočastica, do ktorej sa to sková, aby, aby sa to dostalo všade prakticky. Potom je to aj vakcina Novavax, ktorá síce je nejaká proteínová, ale opäť je to skované v tých lipidových partikuliach, čiže opäť, lebo tá lipidová partikula, to je jedna zložka toho jedu, to je tá vlastne, to je tá mRNA, ktorá naučí telo vyrábať jed, ale druhá zložka, samo o sebe, tie lipidové nanočastice sú tiež jed. Čiže to je vlastne dvojjedovatosť týchto očkovacích látok a ten Novavax má tu jednojedovatosť, lebo tam má tie nanočastice. Takže sú takéto vakcíny, ale potom sú už aj klasické antigenové vakcíny proti tomu covidu. Hej, no a tie sú na tej úrovni bezpečné ako, ako teda, a majú aj tie rôzne skúšky už porobené. Čiže sú tie vakcíny. A to sú ktoré? To sú, takto menovite vám to teraz ja neviem a povedať. soderáno? Tie kubanské soderáno? To, to, to môže byť to, ale je to čínska vakcína, iránska vakcína, možno kubanske vakcíny. Hej? Čiže napríklad iránci majú veľmi bezpečnú vakcínu. Prečo nebolo umožnené aj túto dávať? Alebo teraz no, lebo nebolo to, lebo však išlo o ten biznis. Bolo treba, jednak išlo o biznis, ale potom išlo zrejme aj o ten, o te, o tu, o te, o ten útok vojenský. Hej? Lebo vlastne to bol vojenský útok, že to napýchali do ľudí a vlastne ich poškodilo, lebo ich donutili, ich bunky, aby produkovali jed. Že ako to mám vyhodnotiť, že napícham do ľudí niečo, čo donutí ich bunky, aby produkovali jed. Hej? Tak, tak, tak zrejme to bol v rámci tohto ten útok, ale samozrejme, že tá infekcia bola identifikovaná a tak i iné bežné, normálne firmy začali vy, vymýšľať vakcínu a jednoducho vymysleli klasické antigenové, čiže... Čiže Číňania majú klasickú antigenovú, Iránci majú, možno Kubanci, hej, Rusi, lebo Rusi mali asi tri vakcíny. Hej. Čo sa týka toho sputnika, to je vakcína, ktorá bola na báze ako keby vírusového vektora, ktorý je nositeľom tiež nukleovej kyseliny, deoxyribonukleovej kyseliny, a tieto vakcíny bol, bol ten Johnson, bola tá britská, jak sa volala tá britská vakcína, čo na začiatku sa dávala učiteľom... Johnson, ďaký. či nejako tak? Johnson to bola americká, tá sa dávala ako jednorázovo, ale tá klasická, neviem si teraz povedem rýchlo na to, na to meno, ale tá klasická vakcína na, od začiatku, čo išla, a potom sa, potom sa e, pre trombózy stiahla z trhu. Hej, to bola taká tá britská vakcína. E, no, takže bola moderná, Pfizer a táto, táto britská. BioNTech? Nie je BioNTech. BioNTech je Pfizer, potom e, AstraZeneca. Hej, to, to bola tá AstraZeneca. Hm. Takže vlastne to sú vakcíny tiež vektorové Johnson, AstraZeneca a Sputnik. Len Sputnik bol tak urobený, že Rusi to priviedli do dokonalosti. Lebo dávali sa dve dávky a Rusi použili na prvú dávku iný vírus ako na druhú dávku. Hej? A používali ľudský vírus, adenovírus, ktorý sa bežne nachádza, nosa a robí nátku. Kdežto Tí Briti v tej vakcíne AstraZeneca použili pri prvej dávke aj pri druhej dávke ako nosič tenistý istý vírus, nejaký opičí vírus. Ale ten istý, to znamená, že keď ho pichli prvý raz, tak keď ho pichli opakovane, tak už boli proti tomu vírusu protilátky, ktoré potom utočili na tú druhú dávku. Takže tam bol konflikt, akože už aj zlaniská, zostavenia tej vakcíny. To, bol, to bola vlastne chybná vakcína z môjho pohľadu odborníka na vakcíny, lebo ja som vlastne členom tej odbornej skupiny pre očkovanie. Hej? V podstate už by som povedal viac ako, viac ako no skoro už 20 rokov. Takže de facto sa tým vakcínam na Slovensku venujem v odborné skupine, ktorá sa špeciálne venuje vakcínam. Uh -huh. A vlastne, čiže tá vakcína AstraZeneca, to bola chybná vakcína od začiatku, lebo ako mohli použiť ten istý vírus ako nosič pre prvú aj pre druhú dávku a vyvolať už pri aplikácii druhej dávky ešte ďalší konflikt. Hej? No, Rusi mali to tak ošetrené, no a zase tí Američania s tým Johnsonom dávali len jednu dávku. Práve z toho hľadiska, aby, aby nevznikol ten konflikt. A akože im to stačilo. Ale Rusi tam mali ešte ďalší figel, že tá ich vakcína, ako keby nekodovala celý ten S-proteín. Hej? Lebo celý ten S-proteín, keď je, tak je toxický, Ale keď to nekodovalo celý S-proteín, no tak to malo iné vlastnosti. Hej? A tieto vektorové vakcíny, keď je to naložené na ten vírus, ktorý de facto je potom... Tá informácia v podobe DNA, v podobe nukleovej kyseliny je naložená do toho vírusu, to sa aplikuje, tak to nemá tú schopnosť ako tie nanopartikule tukové prenikať okamžite všade. Jednoducho má oveľa, oveľa menšiu schopnosť prenikať. Čiže z hľadiska toho poškodenia prieniku do organizmu to boli oveľa lepšie vakcíny. Hej. Boli to oveľa lepšie vakcíny. Samozrejme, ten Sputnik, ten bol asi z týchto vakcín najlepší. Z týchto, by som povedal, čo majú nejaké tie nukleové kyseliny. A ešte tam bol ten figel, že asi nepro, ne, nekodoval celý proteín, čiže ešte tam bol ďalší figel. A keď sa porovnávali práve tie vakcíny už na začiatku, lebo Maďari očkovali všetkými možnými vakcínami a robili porovnávacie štúdie, tak oni mali štatistiku, že Sputnik má až 30 krát menej nežielosých reakcií ako Pfizer a neboli po ňom hlásené žiadne umrtia. Napríklad. A Sputnik na Slovensku výrazne pomohol, viete k čomu? K tomu, čo sme sa bavili v úvode. No. K pádu Matoviča. To neviem. Do no tý... tak, lebo vďaka tomu on padol a mm -hmm. musel prísť z Heger na miesto neho. To neviem, že do akej miery to bolo, ale ten skutník vtedy sa nám otvárala taká cesta obnoviť svoju očkovací, očkovací, výrobu očkovacích látok, lebo vlastne v tých Šaržských Michalanoch oni boli, to, to vlastne zabezpečovali skladovanie skutníka a oni mali dostať licenciu a mali ho začať vyrábať. Mm -hmm. Hej, čiže bola vtedy šanca a celé to potom padlo na tom prenasledovaní možno Matoviča, neviem ako... Čiže vidíme, že ten Matovič, on vlastne nevedel, čo robí, on bol taký blázon, hej, lebo vlastne nevedel ani obhájiť ten sputník, nevedel a, a tak ďalej. E, hoci tam bolo veľa tých e, dôvodov, prečo by ten sputník bol e, pre nás dobrý. E, práve napríklad e, z hľadiska toho, že tam boli použité iné vektory, iné vírusy na, na to, aby, e, aby tá technológia vakcíny bola... E, Akože, aby to bolo vyrobené ako bezpečne pre ľudí. Takže, takže a, to je tá história, že čo sme prežili a, a uvidíme. No. Viete, čo je zaujímavé? Ja som si tak všimol v minulosti, lebo ja som, keď som pôsobil na Bansko-Bistrickom samozprávnom kraji, tak predsedom kraja som bol nominovaný do tej nezávislej etickej komisie, ktorá vlastne posudzuje to, či sa dá licencia alebo či sa dá povolenie na to, aby skúmali nejaký liek, aby to randomizovanou zaslepenou štúdiou či je to v poriadku, či to nie je v poriadku. A keď tam chodili pred nás tí rôzni predstavitelia tých farmafíriem, ktorí mali na území kraja testovať tie rôzne lieky, tak ja som si všimol, že viacerí z nich boli veľmi nervózni. A neviem teda, či to bolo spôsobené tým, že pred nimi nejaká komisia sedí. Ja som bol teda ako laik nominovaný. Ale sa mi zdalo, že niektorí sú takí veľmi nervózni. Že, či, či to nemohlo byť napríklad preto, že Vedia, že čo to tam všeli čo sa ide skúmať? Tak viete, tu ide o to, že my sme my ako všeobecní lekári sme mali v 2000, myslím, že už dávno to bolo v 2013. roku takú veľkú konferenciu svetovú tých všeobecných lekárov. To sa, tá konferencia, tá organizácia sa volá VONKA, to je akože Svetová organizácia všeobecných lekárov. Mali sme to v Prahe, čiže bolo to super, že zo Slovenska tam mohlo ísť veľa lekárov vtedy a tam prišla aj generálna riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie, tedy to bola z Hongkongu, riaditeľka lekárska z Hongkongu, ktorá sa stala potom riaditeľkou VHO. A to bola, sa volala že Margaret Chen. A ona mala takú už ako keby poslednú prednášku, lebo odchádzala už z tej funkcie a po nej už prišiel tento Afričan, čo tam je teraz. A ona vlastne nás tú svetovú verejnosť obecne lekárov upozornila na to, že dneska sa ťažko robí, sa ťažko robí proste to verejné zdravotníctvo, lebo záujmy priemyslu stoja proti záujmom ľudí. Hej? A to mala ona takú veľkú prednášku a vlastne na toto nás ona v tej prednáške upozornila. To znamená, že tu je toto to samé. Tí ľudia, čo tam chodia z tých firiem, to sú nejakí nejakých tých korporácií farmaceutických a oni možno vedia, že to, čo ako propagujú, že to a nie je ani také, by som povedal, ani to nesplňa tie, tie veci, čo majú v tých odborných lajstrách popísané. No a oni to musia, akože ten zamestnanec korporátu nemá nárok na to, aby aby povedal, že on to nebude prezentovať. Hej? No tak on je dobre zaplatený, hej? no a tak teraz samozrejme, že on môže byť okamžite v konflikte so svojim svedomím. Keď je to trošku poctivý človek, no tak len si hovorí, že áno, mám rodinu a však tu dostávam pekný peniaz a to a toto. Ale v zásade ono je šťastím, keď má tak, takú, takú firmu s takým portfóliom, kde povedzme... Naozaj sú to dobré lieky. Sú aj také firmy, hej, že majú kvalitné lieky a naozaj e, pomáha to ľuďom. E, čiže ja nie som že proti liekom. Hej. Naopak, ja si viem vybrať a liečím svojich pacientov tak, aby, e, aby im to pomáhalo. A, no a vlastne oni tam k vám chodili do tej etickej komisie, lebo niečo skúšali. No. Čiže keď to boli nejaké štúdie, kde bolo nejaké e, e, možno veľké riziko, No tak, no tak ako sa to, robilo sa to možno aj na Slovensku, je, lebo tu sú ľudia, ktorí... Možno, že by sa to nedalo robiť v Nemecku, alebo by sa to nedalo robiť aj ja kde, lebo dneska už tá situácia je vo všetkých štátoch Európe taká, že už by sa to dalo robiť asi všade. Ono sú vlastne tí ľudia zaplatení za to, že testujú nejaké lieky. Hej? No, oni sú zaplatení za to, ale oni hlavne potrebujú získať tých ľudí, čo, im to, čo sa zapoja do tej štúdie. No tak myslím, tí ľudia, no, oni, a tí niečo ľudia do znášajú určité riziko, to riziko môže byť väčšie alebo menšie. Napríklad, keby sa a štúdia s vakcínom Pfizeru, tak, v, tak aj sa robila, ale nezverejnili sa tie výsledky. Hej? Ale to znamená, že keby sa zverejnili, tak by sa muselo zastaviť. Musela by sa tá štúdia zastaviť. Hej? Vôbec celá tá vakcína by sa musela zrušiť, keby sa zverejnili vlastne tie výsledky, ktoré sa utajili a ktoré chcel Pfizer utajiť na ďalších 75 rokov. Hej, len americký súd rozhodol, že to musia zverejniť. No a tak sa to teda dostalo akože von. Hej? No, to znamená, že veď aj títo ľudia, čo sú v tých firmách, tak oni vedia, že majú dáke už skúsenosti a že možno zo 100 umrú dvaja, alebo ja neviem čo. Hej? No a tak je to také, áno, že ten človek tam podpíše informovaný súhlas, že tam je nejaké riziko. No tak neviem, hej, že... Čiže zasa závisí od toho, že čo sa skúša, že čo chceme ovplyňovať, čo chceme liečiť. Hej? Hej? Že napríklad v prípade tejto vakcíny Pfizeru, tak to bolo naozaj to bolo veľmi, veľmi uh, také, že neviem, no, že ako sa môžu cítiť zamestnanci Pfizeru naprieč celým svetom. Hej? Otázka je, že ako sa môžu cítiť aj tí zamestnanci Pfizeru, čo sú na Slovensku. Hej? že ak sa môžu cítiť keď oni, oni musia vedieť majú informácie aj vnútorné hej? z hľadiska informovanosti korporátu že, že čo ako že keď vidíte, že oni vlastne prešli na obranu hej? Že platia si veľký tým právnikov, ktorí proste sa snaží ich z toho vysekať na základe znalostí zákonov a na základe toho, že sú tam kadejaké unikové cestičky a tak ďalej Hej? Čiže oni v podstate ani neriešia to, že, že ublížili množstvu ľudí, že množstvo ľudí umrelo a že ďalšie množstvo ľudí ešte umre a oni naopak ešte ďalej budú forcirovať používanie tých, tých vakcín. A ako sa na toto Svojich. celé pozeráte v kontexte tej, tej, tej, tej kauzy, ktorú mala von der Leyenová, aj s tým, že vlastne odmietla zverejniť tú svoju komunikáciu s týmto korporátom. Fonder Lajenova to je vlastne výkladná schryňa Európskej únie. Čiže niečo tak prerastené nádorom, rakovinou korupcie hej, a hlúposti, ako je Európska únia. A Lajenova je vlastne toho... E, ako keby dôkazom ani, hádam ešte to teraz na Meguli, nebolo. Hej? Keď si zoberete tu jej zelenú politiku, hej? alebo prostě zoberete si ten konflikt na Ukrajine, hej? alebo si zoberete túto konkrétnu otázku s tými vakcínami. Však e, to sa dá označiť len dvoma charakteristickými vlastnosťami. Jednak je to hlúposť neuveriteľná hlúposť a druhá vec je, že to je neuveriteľná skorumpovanosť. Hlúposť, skorumpovanosť a nemorálnosť. Hej? Jednoducho to, to je človek, to je, hamba, to je hamba vlastne Európy. Samozrejme, že okolo nej sa motajú tí všetci eurokomisári, tých europoslancov, ktorí sú presne také istí, ako je Lajenová. Takže máme tam aj naše, naše želiesko vohni. Čiže to, je proste, to sú ľudia, ktorí nemajú žiadnu chrbtovú kosť. A určite by som si nemyslel, že je v nich niečo ľudské, lebo koľko, aké, koľko obrovsk, obrovské obete vlastne zažila Európa počas toho covid-fašizmu, Hej, môžem, že tu my na Slovensku sme nemali tu najhoršie, že mali ešte veľa horšie situácie v iných štátoch. A, a ich donútili. Napríklad Portugálci sú zaočkovaní takmer na 100%. Hej, a iné krajiny. Hej, Nemci, 70-80%. Čiže zoberte, že, hej, čo to tam musí robiť. Hej. To znamená, že vôbec len tento obrovský zločin, hej, ktorý, ktorý tá Lajnova spáchala... E, by som povedal, že ešte aj Hitler by sa od nej mohol učiť, lebo ten nemá na svedomí až toľko, by som povedal, ako ona to urobila vlastnými rukami, hej? Že ona to dohodla, všetky tie veci, hej? Hitler možno niečo tam vymyslel, ale robili to tí jeho ďalší, ďalší... Tak, ale tiež bol hlavou hej? toho celého, takže... No, bol hlavou toho všetkého, ale táto to vymyslela, hej? Táto to vymyslela aj zrealizovala. No. Lebo, lebo ona je taká absolutistická vládkyňa. Hej, v podstate. není možné sa jej zbaviť. Len problém je, že tam u nej sa to ťažšie dokazuje ako tomu Hitlerovi. Tam sa to ľahšie dokázalo. No, tak tu sa to teda dá ľahko dokázať. Teda, e, to je Všetko je dokázané. Hej, to, že oni sa tvária, že to... Že to že, za to, že zmizli SMS-ky, no však teda bolo nakúpené lebo však teda boli tie vakcíny. A ako inak mohli byť nakúpené, než akože ich ona nakúpila? Uh -huh. <laughs> Poďme sa vrátiť k tomu aj k úvodu, čo ste hovorili, že alebo aspoň pre kľúč, ste to hovorili, že potrebujete pomoc ľudí, tak je jedna z možností, aby vás prišli pozrieť na to pojednávanie. Neviem, či tam budú nejaké teda možnosti a ja už vôbec neviem, ako je to s tým nejakým zhromažďovaním, že či teraz nepodnecujeme na niečo, že nelegálne zhromaždenie. Je, to nie je nelegálne, však akože, e, áno, že bude to, bude ten súd, bude to v útorok o tej pol desiatej, a keď to bolo 19.7. pred mesiacom, tak tiež bola ta sála plná. Hej? To znamená, tak asi sa tí, asi to nebudú robiť na futbalovom štadióne. Hej? Bude to na Mestskom súde Bratislava 1? No, v Justičáku. Takže ľudia, ktorí prídu, prídu, prídu samozrejme môžu prísť a nebudú vpustení, no tak sa zhromaždia pred justičným palácom. Odkoľkej? S tým, že chcú ísť na to pojednávanie, no tak ja neviem, či sa to bere ako zakázané zhromaždenie. Hej? Tak oni môžu ísť zatiaľ niekde na kávu, alebo je, no tak môžu sa tam ako Akože prišli a mali byť normálne vpustení, lebo je to verejné. Mali dobrú voľu prísť je, na povednávanie. No aj prišli. No a to, že neboli vpustení, to není ich chyba. Tak sa tam zhromaždili. No. Takže 19.8. o koľkej? No. O ktorej hodine? 19.8. o 9.30, o pol desiatej. No a ešte jednu vec ste takú uh, hovorili, alebo ste mi aspoň dali taký, taký podnet, keď ste hovorili pre kľúč od, že týmto obetiam covidu zatiaľ nebol postavený pamätník. Vieme, že na Slovensku máme mnoho šikovných ľudí, ja neviem, poviem príklad rezbárov, ktorí by vedeli vyrezať niečo, alebo možno nejakých sochárov, nemožno, ale určite... A ako by ste to videli možnosť tým nejakým pamätníkom? Bol by na to niekde priestor? Bol by, určite by sa niekde niekto našiel ochotný možno zo samozprávy nejaké? Niekde. Tak viete, no, áno, že, áno, spomínal som, že vlastne na toto obdobie, že my sme ešte ani nedospeli k tomu, aby sme to identifikovali, ako že sa stalo niečo zlé. Hej, že Áno, že mali by sme dospieť k tomu a, a povedať, že to bolo obdobie COVID-fašizmu. A že, že vlastne tam bolo niekoľko 10 tisíc obetí, čo je viacej ako v SMP padlo. Hej? Čiže bola to naozaj masakra. Hej? A že teda to nebolo spôsobené infekčným ochorením, lebo bola tam nízka e, incidencia, toho ochorenia bola tam nízka smrtnosť. Eštejkrát nižšie ako pri chrípke. To znamená, že došlo k nejakému zločinu. Hej. Došlo k vlastne k pozabíjaniu 10 tisícov ľudí. Hej. To znamená, že by si to zaslúžilo proste to, pre, pre, to priznanie tej pravdy. E, a potom samozrejme, že otázka je, či by mal byť nejaký pamätník. No tak... Zasa pripomína si taký debakel, čiže to by zasa možno, že nebolo pozitívne. Čiže skôr by som to možno dal nejaký pamätník, že je, ako sme to nejak zvládli, alebo ako sme to, ja neviem proste čo, hej? Čiže, čiže bol by som ešte opatrný, že vymýšľať nejaký, nejakú triznu hej, za obete, nejaký taký pamätník ako je ja nemecký, kde upalovali ľudí alebo čo. Tak ako dochádzalo tiež k takému niečomu strašnému. Napríklad boli strašné stavy, situácie, keď starí ľudia domov dôchodcov zomierali a nepustili k ním vôbec ani e, ich príbuzných. A de facto zomierali úplne akože, ako keby neboli ani ľuďmi. Hej? Čiže dochádzalo strašným situáciám e, a, vlastne, a vlastne ja neviem, že, že, že, že aký by mal byť ten pamätník, hej? Čiže skôr by to možno ešte chvíľu počkať, a mal by to byť pamätník že sme nad tým zlom zvíťazili. Alebo ja neviem proste. Tak ešte treba zvýťaziť najprv No a potom urobiť ten pamätník hej? lebo jednoducho ako dať pamätník že sme totálne zlyhali a pripomínať si to zlyhanie tak to by som nevidel úplne ako že by sme sa mali k tomu vrácať čiže my by sme mali aj to čo sa stalo zlé nejak spracovať a využiť na posilnenie našej spoločnosti. To znamená uvedomiť si to, že musíme spolu komunikovať, musíme sa spájať. Hej. Preto som ja aj ja vlastne na tom zhromaždení začal tým, že zhromaždujme sa, stretávajme sa, komunikujme. Hej. To je dôležité, aby sme zostali ľudia. Hej, že celá táto doba je o tom oslabiť ľudskú spoločnosť tým, že sa presadzujú tie ako keby princípy tej individuálnosti. Ale v tomto, keď ste vyzývali, aby sa zhromažďovali, tak určite ste nevyzývali niekoho, kto ležal chorý, aby išiel. Že vy ste vyzývali, aby tí zdraví sa no, Ja som vyzýval ľudí, aby sa zhromažďovali, no, pretože pandémia nebola... Kulne sa môžu aj chorí zromažďovať, lebo keď není pandémia, tak nehrozí, že, že teda vznikne, prepukne niečo. Však teda Matovičovci sa zromažďovali na testovaní a čo, nebolo, neboli žiadne čísla. Hej? Čiže, vôbec sa nezvýšili po testovaní? Ani mierne? Ani, nezvýšili sa. Ani mierne? Nezvýšili sa. Nezvýšili sa. Lebo že... tento argument, akože on urobil to celoplošné... To používali aj politici, že... No, lebo on, on sa nepozerali na tie krivky, hej, tuto máte vlastne tú krivku, e, ako, pre, pre, ako prebie, prebiehal, e, toto je vlastne ten výskyt, hej, toto je tých menej ako 500 na 100 tisíc, vidíte, že taký malý kopček, ale tuto je tých skovaných tých 12 tisíc mŕtvych. Takže dosť značná časť od toho. No. toho dňa, toho testovania, hej. alebo tých teda dní. Hej, to testovanie, neviem presne kedy bolo, ale to bolo niekedy... Niekedy v novembri. No, ale s tým, že... Vy... Napríklad pápež bol niekde tu a túto hneď začal tento, tento nárast, hej? Len teraz nevie, nevidia poslucháči, čo si Jasne, my tu poveráme, tak to skôrme opisovať že... nejako. No... Hej, Nemá, to, mám to, mám, mám taký graf, ktorý... kde to mám všetko časovo ukázané, že keď nebolo testovanie tak, som to pozeral, nevychádza to. Hej? Čiže po testovaní nedošlo k nárastu ani v ani v umrtnosti, ani vo výskyte. Čiže keďže nebola pandémia, no tak sa mohli ľudia zhromažďovať. A ten pápež už bol možno aj následkom očkovania. To, bol, to je tiež možné, že tam už zohrávali úlohu aj to, že vlastne ľudia sa dávali tesne predtým očkovať. Hej, to znamená, že dochádzalo tam, možno, že tá, to ste zase celkom ako, my to logicky ste mi takto nepripomenul, že na áno som rozmýšľal, že prečo Matovičová akcia neviedla a pápež viedol. Čiže áno, mohlo to byť tým, že ľudia sa dávali očkovať a tým pádom e, došlo k tomu, že, e, že teda narastla vlna umrtnosti a, a výskytu. Dobre, teraz z 19.8. sa teraz majú teda čítať listené dôkazy. Ako predpokladáte, že to bude celé prebiehať? Ešte vieme, že asi sa to tam neuzavrie. Áno. No ide, ide o to, že Uh, áno, my sme zromaždili obrovské množstvo štúdií uh, práve teraz uh, si to tak prebera, preberáme s, aj s mojím tímom uh, by som povedal právnikov, že, že čo teda, lebo není možné tam všetko prezentovať lebo to sú štúdie je k dnešnému dňu viac ako 3600 hej, čiže tak to asi není možné hej. Samozrejme, že ja vnímam určitú nedokonalosť našeho právneho systému, lebo tak keď tie štúdie existujú a na súde je prokurátor, ktorý je zástupca štátu, tak št zástupca štátu je tam na to, aby, aby akože dbal o dodržiavanie práva. Hej? Čiže on má dbať o dodržiavanie práva. To znamená, aj keby my sme tam nedokázali predostrieť neviem čo všetko, hej, no tak on to má predostrieť. Tak minimálne zaprotokolovať, hej, by nie, sa mali. On nemá byť akože žalobca, ako aj je, ale on naopak má hľadať tú pravdu. Hej. To znamená, keď teraz idú mňa súdiť, a keď on teda by mal vidieť, že ja teda asi nesplňam kritéria nejakého zločinca alebo nejakého človeka, ktorý tam poškodil ľudí, ale práve naopak, hej? to bol to ten Matovič, bol to ten odborný tím, ktorý to mal odbornosť iba na papieri, hej? to znamená, že no to je zástupca štátu. Tak hej. prokurátora môže preklasifikovať celé, hej, alebo no, oni môžu je jasné, Tak on nebude, ale tým chcem povedať, že aká to je nedokonalosť toho našeho právneho systému, že, že prokurátorovi dajú nejaké noty a on miesto toho, aby dodržiaval zákony a akože dbal o dodržiavanie zákonov a, a tým sa dopatral pravdy v tom probléme, tak on miesto toho bude tam čítať nejaké výhľašky a neviem čo. Čiže máme pripravené vlastne to, že čo tam budeme prezentovať z hľadiska tých odborných vecí. Tá základný postup je v tom, že akože, mňa obvinujú z toho, že som nedodržal zákon, čo je pravda. Hej? lenže ten zákon bola povinnosť ten zákon vykreovať a tie vyhlášky vykreovať na odbornom podklade Hej? a my budeme dokazovať že to nebolo na odbornom podklade a oni, oni sa budú snažiť nás v tom brániť a budú stále len prezentovať že neboli dodržané vyhlášky a zákony a tak, no a my budeme stále dôvodiť tým, ale však neboli, ale ani nemohli byť lebo ja ako lekár musím predovšetkým dodržiavať tie odborné medicínske princípy a musím jednoducho za každých okolností e, chrániť e, zdravie a životy pacientov. To znamená, no mňa nejaké vyhlášky nezaujímajú, keď vidím, že to poškodzuje život a zdravie A pritom ľudia. zákon je viac ako vyhláška. Oni sa opierali o vyhlášky, ale mali sa o zákony opierať. Áno, ale keby aj zákon poškodzovať, lebo to je tá otázka, že no a teda máme dodržiavať zákon, ktorým poškodíme e, e, zdravie a zabijeme človeka? Veď to je predsa nonsens. To je proti hypokratovej prísahe. No, ale to nie je len proti hypokratovej prísahe, to každý človek sa proti tomu musí postaviť. Čiže to potom už hraničí s tým článkom ústave, že kedy majú ľudia právo na odpor. Hej, no tak keď to, poruš, keď to narušuje e, akože zdravie a život, tak určite majú právo na odpor. Takže, ďakujeme veľmi pekne, že ste tu dnes boli s nami. Takže to bol hm. doktor Peter Lipták. Hm. Dúfame, že všetko dobre dopadne a že potom v budúcnosti prídete opäť referovať. No, takže ďakujeme takže pekne. Ďakujem za pozvanie a dovidenia do počutia. Lúči sa aj Michal Albert. Želáme ešte pekný zvyšok dňa. Dobrú noc do počutia.